Og i dag, kære lyttere, velkommen til Apropos GameTest Vi taler om afsnit nr. 75 Det er mange efterhånden okay. Jeg selv er jeres kære vært Hoff, Hoff og med mig, som vi plejer her, have Har vi kære, Herr Holm Yes, mange tak, fordi jeg endnu en gang må være med, selvom det er skræmmende mange episoder, vi op på lige nu Jeg kan sådan blive helt bange for, hvad fremtiden bringer, men vi er stadig for, ja. for at levere nyheder til jer Med hvert afsnit nærmer vi os stadig nummer 1000 Ja, det er det. Det er jo nemlig ja, det, er lige, det er nemlig at sætte tingene lidt i perspektiv. Sådan, oh shit, lige om lidt, så bliver det afsnit tusind. <laughs> Hvad der sker? Den, så sker den noget helt specielt. Den store milepæle. Ja, ja. så har vi sådan en... Tænker lidt, vi har sådan en konkurrence, hvor vi bare giver en Playstation 8 væk eller sådan noget. Vildt. Ja, så cirka. Sender live i Las Vegas eller sådan noget. <laughs> helt sikkert. Ja, hvor alt. Nytåret og julen overstået mm -hmm. Nu er det langsomt ved at vende tilbage til hverdagen, eller... Eksamperioder, eller hvad man kan kalde det. Ja, det er omkring. Ja, fuld gang. Det, Men øh, der start. har forhånden været. Ja. Eller, eller måske meget skidt Det kom <laughs> ja. på den eksamen, ja, okay. der Det er held og til, at derude. <laughs> ja, og selvfølgelig også til dem, der, der er på arbejde. De skal ikke mm. snydes for at ønskes Ej, det det. godt nytår over det hele. Ja, jeg er godt nytår til dem også. Men der har forhåbentlig også været tid til lidt uh, videospil. Forhåbentlig. Selvom der er eksaminer. Mm -hmm. Er det, det tilfældet for dig? Det er det faktisk, gældigvis. Øhm, jeg... Ja. Jeg har lige min bærbare på mig lige nu øhm, Mange er stadigvæk lige at komme ind i ryggen i det nye år med øh, stationære computer og sådan noget men, men stadigvæk så skal man lige finde ud af hvad man kan fornøje sig med på, på den bærbare computer Og så tænker jeg at hmm Det der FTL, øh, faster than light Det er da meget spændende Og jeg glemte altid da jeg tidligere spillede, Altså det der øhm, Enhanced Edition nej undskyld det er ikke Enhanced Edition det hedder det er Advanced, advanced det Edition advanced, okay. ja. uh, Så avanceret Så øh, man skal altså lige huske Hvis man har købt en udgave Eller måske man har fået en upgrade på Steam Eller hvordan det nu fungerer Det er langt siden jeg har købt det Men så skal man i hvert fald lige huske Når man starter et der, nyspil FTL, at lige slå det der Advanced Edition uh, Content på så, Lige klik der Så kan man starte et nyt spil. Så det har jeg egentlig uh, fornøjet meget Rigtig meget med Jeg synes det er et øh, fremragende, charmerende spil Og jeg, jeg nyder rigtig meget At komme tilbage til det, selvom jeg er rigtig dårlig til det Og jeg har aldrig fået det gennemført endnu Faktisk Det er lidt pinligt at indrømme men jeg vil rigtig gerne gennemføre det og, og få adgang til flere skibe Og blive bedre til det Og prøve hardvote og sådan noget Men nok, jeg skal stadigvæk lige øh, drossle ud i Ude i atmosfæren Og se om jeg bare kan nå at komme mod vejsende. Ja det er også et rigtig godt spil. Mm. Jeg tror faktisk oprindeligt, det var en af de to anmeldelser, jeg sendte ind som, som påanmeldelser til min ansøgning. Uh, via game -test. Behind the Scenes. Ja, ja. Kan vi lige få den. Den er faktisk også uh, udgivet et hemmeligt sted, som jeg ikke kan afsløre her. Okay. Ja, ja. Hemmeligt sted. Men hvis nu man ikke kendte FTL, hvordan, hvordan blev du så kort beskrive det for folk? Jamen, Fordi at jeg er helt enig med dig i, folk bare købe det. Skønne sig at køb ja, det. Ja, ja. Præcis. Sk den, den, kan måske enden, er, for, ikke? Det er lige det er lige meget, hvor vagt vi taler om det, eller ej, men bare gå ud og købe det. Tror ikke på os? Øh, ej, Joking aside, så er det selvfølgelig meget færdigt, at jeg lige forklarer lidt. Det er jo en rogue like i det, at, at, at alting er meget fatalt omkring på dit rumskib, eller ikke omkring på. Men på dit rumsk, rumskib, som du ligesom styrer, set op fra, hvor du lige kigger ned i de forskellige rum, og du styrer din. Passagerer omkring uh, rumskibet Og tager på eventyr uh, Og det er altså meget, meget meget farligt derude Så hver gang en af dine karakterer dør jamen så, så er de gone for good Du kan ikke uh, få dem tilbage igen Det er simpelthen bare endnu en Tabt uh, Bestyr, nej ikke bestyr uh, et, et tabt medlem besætningsmedlem. Ja, okay. besætningsmedlem Og ja det må man jo egentlig bare Leve med og, og prøve at fortsætte på sin tur Hvor man kommer omkring uh, Rebeller der skal Øh, nedlægges og øh, flygtningen, nej ikke flygtning men sådan. Øh, det slaver, der skal, der skal hjælpes, og, og øh, øh, rumstationer, der skal udforskes. Man kan også komme omkring øh, nogle butikker øh, ind imellem, hvor man øh, lige kan købe nye passagerer, eller nye øh, besætningsmedlemmer, eller udstyr, udstyr og våben til sine. Øh, til sit rumskib Og så kamp det gør ellers bare ud på at, at man meget taktisk kan vælge At sådan at sige Jeg vil bruge det her våben Eller den her taktik mod øh, modstandernes skib Og så det bedste af det hele er Og også grunden til at jeg valgte at det op igen Det er at Det er lige så hektisk som man har lyst til At det skal være Der er selvfølgelig også en easy mode øh, Fordi normal er meget udfordrende Men så lavt vil jeg ikke sønne øh, <laughs> Men <laughs> Men jeg, jeg synes bare det er meget fint at det der med at Det er meget vigtigt at man pauser spillet sådan, øh, Ikke bare øh, pauser spillet og lige tjekker sine option, Men simpelthen så er sådan en taktisk pause Ved at trykke på øh, mellemrumsknappen Når man er i kamp Fordi så kan man simpelthen lige øh, Sætte nogle ordre i gang Lige sige til sin, til sin pilot Ved du hvad Vi er stadigvæk i kamp her Du skal lige ind og reparere noget På højre vingen af rumskibet Eller jeg sætter lige mit missil til at fyre imod modstanderens skjold Fordi det skal jeg bare sørge for at det skjold det kommer ned Så jeg kan destruere det rumskib og sådan noget så det, er, så det er lidt sådan det foregår Og det er meget meget vanedannende og underholdende Så jeg ved ikke Jeg måske ikke jeg måske spillet lidt for meget af det originale FTL Til sådan at mærke hvor stor en forskel Advanced Edition det egentlig gør Mm. Men øhm, ja det, det er jo egentlig Jeg har ikke rigtig oplevet noget der sådan ødelægger det for mig Eller der føles som fyld Det virker som om der er flere typer Af besætningsmedlemmer Det virker som om der er flere våben Flere scenarier Og ja, der er øh, en, en hel masse andet spændende Jeg ikke lige har oplevet det Det er også lidt øh, unikt At de bare tillader mig at ikke kan krydse af Om man vil spille den originale udgave Eller spille udvidelsen. Måde. Altså efter man har installeret den så, Altså jeg har heller ikke noget mod uh, Advanced Edition Jeg har spillet den originale mest Ikke fordi jeg sådan har valgt det efterfølgende Men bare fordi jeg gjorde det før udelsen udkom ja. men, øh, men jeg synes heller ikke det virker som Der er noget der ligesom så udlægger det for mig i den nye Nej jeg synes... Men jeg er heller ikke så, helt så meget klar over hvad der lige er nyt Når man sidder og så spiller det Fordi det hele passer bare også rigtig godt sammen stadigvæk synes Jeg yeah. Jeg synes måske de der grønne Mars men Man kan have som besætningsmedlem De er lidt underlige jeg er ikke lige sikker på hvad der er sådan specifikke rolle i det, i det store taktiske billede det er Men det er meget svært, at når de dør så eksploderer de no. Det er jo altid noget sådan, Going down with the ship Så er man inde i sådan et lille rum, måske ind i våbenslagret øh, Så er Hva? der lige uh, kamp der Så er man lige en af marsmændene dræb de der folk der er over på vores skib Sådan, ah han er ved at dø Puff Ring lige i luften Det var meget fint. Okay. Skader han også skibet så, eller skader han kun folk der er der? Mm. Jeg tror ikke, at I kampen sidder jeg bemærkede, at man har smadret skibet, men han har i hvert fald mm. smadret, øh, øh, gjort stor skade på, øh, på fjenderne, der var i nærheden af, af min gut der. Okay. Ja, det kan godt være utroligt nogle gange. Nogle gange går det utrolig hurtigt med skib op og besmadret, fordi man har mm. rigtig godt run. Yeah. Så pludselig var bare super presset i en kamp, og så var det bare sådan. Jeg bør bare sætte alle mine besætningsmedlemmer til at stå og reparere ting, men jeg skal også mm. samtidig have en mand op og styre det, så jeg kan evade deres skud, og ja. jeg bør også skyde på modstanderen, men det har bare ikke nok mandskab til det, oh shit. Ej. Og så flyver den energi bare ned fra en skib der. Ja, og det er lige så snart modstanderen, altså mod, øh, de forskellige rebelske og onde besætninger, man kan komme omkring, de bare de kan arrangere fra at bare være nogle usle kreder, Hurtigt kan rykkes af vejen Eller også så kan de bare være effektive. Det, det er virkelig øh, nådesløst Ude i den store galaxie, må jeg sige. Ja. Før man ved at det så stod man bare på Et rebelsk øh, rumskib Som så mange andre øh, men, men så viser det sig bare at, øh, at det her Det kan bare destruere dig Når det først lige kommer i gang med Missiler laser En drone der flyver omkring Dit eget rumskib og Simpelthen bare blive ved med at skyde på de skjold uh, det er husk, husk at bruge der, den der taktiske pauseknap uh, Mange gange folk altså Fordi man kan hurtigt blive stresset Hvis man ikke lige uh, får et køligt overblik ja, det Er det rigtigt? Jeg har øh, ja, jeg har spillet et andet spil Der så ikke har så meget taktiske overvejelser mm, Hvad er det? Det hedder Blues and Bullets Jeg ved, ah. du har hørt om det Første episode er ude Det er, det, er det kan beskrives lidt som Et Indie-studie Okay, det, det er allerede Indie-studie foran Hvis et, mm. øhm, et mindre indie-studie skal prøve at takle Tiltale modellen ja. Så vil de nok Måske kunne lave Blusen Bullets okay. Så det er sådan, det, så det er sådan et Episodisk, det er sådan et adventure-spil, hvor du grund og snakke om folk, og vælger valg, som måske har indflydelse senere, det ved jeg ikke, jeg kunne spille første episode. Hmm. Og så den sidste er det så et alternativt take på den her rivalisering, der var mellem Capone, og en af de her lead investigators, der prøver på at få ham knaldet, der hed Ness. Ah, okay. Og så foregår det så i en verden, hvor Capone, hvordan var det med Capone? Han kom i fængsel, ikke? Han blev skudt. Han kom ja. i fængsel. Jeg tror, hvis han kom i fængsel, ja. Så er det sådan en alternativ take på deres forhold, hvor han kommer ud igen, og så har han brug for Nes, som har startet en øh, lille diner, mm. nu hvor han er blevet gået på pension. Øhm, så han har brug for ham, fordi at hans datter er blevet bortført af, måske en seriemorder eller eller andet, mm. og så skal man så prøve at finde hende. Mm. Øhm, men ja, fordi det er en lille udvikler, så eller meget, meget lige ind, endnu mindre udvikler eller er lidt mere øh, inkompetent end tiltal så det er altså ikke særlig godt skrevet eller lavet på nogen måder oh. så det er sådan altså de går efter at lave sådan en one-liners hvilket er sådan lidt lidt fesent men så er også bare utroligt dårlige one-liners altså sådan oh, nej. og sådan rigtig prøvede på åh oh, det ser lige nej de gjorde det gjorde du overhovedet ikke det er helt virkeligt når du sagde stop it you're embarrassing yourself ja det er præcis det har sådan et er så meget karakteristisk look, sort-hvid det passer til den noir-stil, de ja. går efter men, så er der, der rødt ja, de ja, jeg der. nemlig se, det, det er røde og meget fremsej. Ja. så det, det giver ligesom sådan en karakteristisk stil men grafing er ikke særlig pæn og mm. animationen er ikke særlig pæn det kan man selvfølgelig også godt sige om tiltal men de har så i det mindste sådan, at de prøver ligesom at gå efter en mere simpel art. Ja. det med at de, de sådan går efter en forholdsvis realistisk en, selvom det er de her mærkelige farver ja. De er heller ikke lige helt og styr på teknikken, så de kan tillade sig at gøre det effektivt Og, hvad skal man sige, troværdigt med, med al den her animation Meget kan man sige om tiltale, men øh, deres animationer og øh, karakterer, der bevæger sig rundt Det er jo mere sådan in-between samtaler Hvis det virker til, at de rent faktisk prøver at lave et ordentligt øh, adventure-spil her Hvor man sådan bevæger sig rundt og er lidt mere flydende men det er egentlig bare halter lidt med teknikken, så der sgu ikke så heldigt. Nej. Jeg ved ikke hvorfor jeg havde sådan en fornemmelse af at det her spil, det skulle have været godt. Jeg ved ikke om det var fordi mm. du endnu mange gange, så får man sådan hvad ved det osmosis, altså sådan en bare sådan lidt tilfældige informationer fra ens omverden. Ja. Så altså, danner man sig billeder af ting. Mm. Det kan man da godt nogle gange gøre med spil, man ikke sætter spillet, mm. men ikke måske ikke det steder har læst anmeldelser af, man kan godt få en fornemmelse af, hvordan det er sådan om det er godt eller er skidt. Ja. Det følger lidt det jeg havde spillet, og sådan, det var sådan overraskende godt og sådan noget. Og så sætter jeg sig sådan, og spiller der, og så er det bare fuldstændig junk, altså. Ja. <laughs> så det var lidt sjovt. Så heldigvis købte jeg det på tilbud. Ja, oh, det var det godt. <laughs> øhm, det er da også ærgerligt, for det virker som et rigtig interessant koncept, man ligesom godt kunne trænge til, at eller vi kunne godt trænge til, at der kom et godt spil med sådan et koncept, som det er. Ja. Jamen det kunne du godt. Altså fordi det er sådan noget alternativ history, og spinning noir mystery, og Altså det er jo sådan en okay spændende genre sådan. Ja, yeah, ja, og selvfølgelig mm. så, det er altid fint, at, at folk ikke bare prøver at kopiere Telltales model, fuldstændig, men ligesom prøver at sige, adventure-spil, der er et marked for det, det er populært. Jeg sagde lige de samme ting to gange, <laughs> og, øh, og vi er interesseret i at lave et adventure-spil. Hvad kan vi så gøre? Og ligesom tage den derfra, og det Ja, ja det, det er selvfølgelig også ærgerligt, hvis der bare begynder at komme så mange dårlige Avengers-spil Især i den her moderne alder, hvor at for better or for worse har sørget for, at Avengers-spil-generen fik opmærksomhed igen Så hmm, nu kunne da håbe på, at det vil gå lidt bedre Jeg kan se at uh, price point her på Steam, det er 5 euros for en episode Og hele sæsonen, alle 5 episoder, det er uh, 20 euros Hmm. Jeg kan ikke lige huske Hvordan det relaterer sig til Teltal og de andre For at være ærlig Det er måske, ja. det er måske lidt billigere For en hel sæson uh, Det er Blues uh, and Bolts Jeg vil dog lige råde folk Hvis de gerne vil teste Så bare køb første episode for sig Så kan ja. de ligesom uh, vurdere derfra Okay. Så. Altså, jeg skal selvfølgelig også sige At, uh, at jeg lægger særlig vild med Life is Strange Efter at spille første episode Og det er okay. dog mange er rigtig glade for Så det kan jo godt være at jeg bare tager Altså at, at jeg simpelthen ikke deler mening Om, om det her spil heller ja. Med visse folk Så det kan jo godt være at det er værd at tjekke ud Men jeg synes bare ikke Jeg synes bare ikke at kvaliteten var der altså, <laughs> Ikke i noget aspekt af det så... Nej. Du er bare heller meget End øh, en hater Ja lige præcis Prøv ja. <laughs> det... at tage noget sammen Shaka bro Ja det, det lå lige det, sådan, det gode sted, da jeg sad og det Fordi det var sådan 1. januar efter nytår Som var sådan lidt wasted yeah. Og så ø, havde jeg en på besøg Så vi sad sådan lidt og funderede os over Hvad fanden det var for noget, vi sad Er det sådan en teenager, de stakker nu? <laughs> ja Er det, er det sådan en teenager, der ser ud af her, Den falde politimand? What? Hørte de det, lytter? Hvor ah. fandt twister den lige rundt Fordi jeg misforstod Ja, ja. Godt, så, Godt, så. Sådan er det yes. Har du uh, spillet andet Det har jeg ikke, FTL? Den er Nå, okay, det har bare FTL. været um... Okay, jeg har spillet et andet PC-spil mm. øhm, Som er Okay, det er egentlig også udkommet til konsoller, Men jeg vil nok vurdere det til at være sådan et inkarneret PC-spil yeah. Næsten ligesom FTL, der også udkommet til iPad men... Nå, okay. Jeg tror egentlig også, det er okay til iPad Men okay, pippen er det <laughs> okay, den skal også lov til at med sådan noget nogen gang. Ja det skal de. Jamen, jeg tror det er også er okay til, til iPad. Når man kan pause, det, tænker jeg at du kan, og så ruller du skal bare manage dit skib. Jeg ved ikke. Jeg er faktisk lidt frustreret lige nu fordi jeg kunne faktisk godt tænke bare at det er på iPad. Ja, okay. Men jeg jeg har ikke det er for Ja okay. det? Ja, jeg tror faktisk øh, lige forvente tilbage til det. Jeg tror faktisk de udgav deres øh, udvidelse gratis til dem der havde købt spillet. eller i hvert fald støttede dem på, på Kickstarter. Mm. Jeg synes okay. jeg fik den gratis og så overvejede at købe det til iPad. fordi Jeg synes de var så seje så jeg ja. dem lidt ekstra. Yes, yes. En øhm, tanke. Ja, det var det. Men det spil, jeg spillede det er uh, Counter-Strike Go, som udkom i 2012. Nå, no. jeg har spillet det en lille bitte smule før. Men uh, jeg, jeg må undre om jeg falde lidt af den der Counter-Strike-vogn. Uh, måske kan jeg til bare for hardcore. Måske spiller jeg bare ikke så meget, og meget mere. Jeg ved ikke helt. Men uh, jeg fik lige samlet nogle venner, mm -hmm. så vi spillede det sammen over net Det er faktisk meget underholdende. Ja. Det er jo godt skruet sammen, og folk er jo super glade for det Det har jo næsten rukket alle communityet over Det er Noget yeah. som Source aldrig helt var i stand til Nej, det er jo At Source, der var nok lidt kontrovers uh, Ja mm. Og så Ja, og så har det jo en masse, masse Skins, man kan få handle med Alverdens uh, Mærkelige økonomi, som Valve nu kaster sig ud i Det mm. uh, er du logget til noget? Nej, nej, overhovedet ikke no. Overhovedet ikke det er alt ved trækningen så minnes jeg også, at det er et tæmmeligt, man der er ignoreret, så... Ja, det rigtigt nok. Så, ja. Men øh, det er jo stadig et øh, ganske fint spil, mm -hmm. som mange andre spiller hver eneste dag. Ja, yeah. on day every day. Unlocket crates og sådan noget. Jeg føler sig jo, gammel, når man sidder og spiller sådan et spil. så så ah, min reaktion er bare så, så langsom. Ah, hvor er <laughs> ja. reflekser men jeg har en kammerat, der kun er 1 år yngre end mig, som er faktisk rigtig god til det oh. Sel Selvom han spiller sammen med folk, der er endnu bedre end ham Åh, oh, de er en undskyld så. <laughs> Jeg ved det heller uh. Den røg lige der, goddammit yeah. Han er 1 år yngre end mig, det er det der den lige Ja, det er lige, det, det. det er lige skildevæg Ja, det er lige gang <laughs> Der. Oh, men det er nok de spil, jeg har spillet mest Er nye spil i hvert fald, som vi ikke har talt om tidligere mm -hmm. Så øh Men øh, skal vi så gå over til at tale til nogle nyheder Eller tale til, tale det, om nogle nyheder Det lyder som en plan, Hoffer Det lyder godt skal vi så starte med endelig helt store ja nej det er faktisk en lille lang mm. men det er lige en lille opfølging på, øh, på øh, noget vi snakker om tidligere nemlig at Stoic, der har i gang med at lave banner 2, gang med at... ja. eller de går med at lave 2. de med at portere et eller andet til øh, konsoller og øh, så var der jo den den nyhed om at øh, den tredjeparts parts øh, udvikler som de havde kontaktet og bedt om og betalt at at lave bannersækker til Playstation Vita, at de simpelthen var gået ned når man hjem. Yeah. Så derfor så det lidt sort ud med den udgave. Uh, men nu viser det sig heldigvis, at uh, Sony's afdeling for third party production simpelthen er sprunget til, og sagt, at det vil de gerne hjælpe med i stedet for så. Ja. Yeah. Så, uh, så den kan komme ud til Vita i, inden for overskuelig fremtid. Okay, forstået. Jamen så uh, hjælp at finde der. Ja. Så det er, jo, det er jo ganske fint, Det ja. vil lige hurtigt få lavet en lille kort aftale om Hey, vi hjælper lige med at få det her på Så kan det komme ud så. så det er jo fint Så vi til folkene kan få det fine spil at spille Ja, så, så, er, det der, så er det der back on track I stedet for at det skulle stå og være sådan lidt i en, en ubehagelig situation Og sådan, ja, vi vil egentlig gerne have det på viser, men hvad gør vi lige der? Ja. Ja, så, ja, Så Så kan de forhåbentlig også få ro i sind og fortsætte med at Udviklet til de primære platforme Mens aftalen nu er på plads Med Vita -udgang. Ja. Det er altså godt Selvfølgelig så, så er det jo professionelt Vi har at gøre med her Men jeg tænker at det er lidt Nemmere at få styr på, på Udviklingsprocessen når man ligesom ved at Det der anden problem Med en helt platform at det ligesom er ordnet Så slapper man nok lidt mere af Ja Fordi som jeg også snakkede om sidst så var det jo øh så var det jo kun fire altså fuldtidsansatte, mm. der var, der, altså der, der arbejdede ved stovet. Yeah. Ja. Det er selvfølgelig folk på deltid, måske også nogle og sådan, noget, men er fire folk ikke, så, og så er der mm. minimum en af dem, der skal gå og tænke på den her udgave, som går halvdere på den anden version, fordi at de udviklerne er ned. Så det, det er lidt af noget arbejdstryk for ham jo. Ja. Yeah. ja, helt klart. Jeg havde slet ikke tænkt over at det kunne være fulgt. Så... Mm. så det er forholdsvis lige ja. udvikler, kan man sige. Husk det, der er i folkens. Ja. Det er altså... kvalitet fra så få folk ja. Men uh, apropos uh, kvalitet, så må vi jo håbe, at uh, vi snart får et uh, kvalitativt, uh, godt uh, Final Fantasy spil her i 2016, fordi At vi skal snakke om Final Fantasy 15 Fordi uh, det ja. der er Game Director Haji... Haji... Øh... Uh, taba... Uh, taba... Tabata Er det ikke det her Tabata? Øhm, Tabata øhm, Han siger i hvert fald på deres blogpost Vi vil endelig uh, vi, uh, udgive Final Fantasy 15 Her i dette år 2016 Og ja uh, yeah. Under udviklingen af sådan nogle spil her, så er der Tidligere faser, der Der kræver rigtig meget visdom og styrke fra Fra vores side Men når vi bevæger os fremad her mod den sidste fase Så vil vi, fokus, øh, så vil vi fokusere på en øh, god indsats og masser af øh, viljestyr må must så. Yes. Så, det, så det er jo meget fint, det kan vi se frem til i 2016 Selvom nu hvor vi lige har tema Eller vi er kommet over i det nye når vi officiel mm. i hvert fald ja. øh, En lille pet peeve. vi sendte et fint billede ud, hvor der var Uh, Final Fantasy 15's hovedkarakter er sådan en screenshot Og de kigger ud over en horisont Og der er en solopgang åh oh, det ser fint ud Så er der en tekst Hvor der står Happy New Year 2016 Er det den okay. eneste der tænker at Det er ikke sådan man formulerer det Fordi Happy du siger jo ikke Happy New Year til det nye år Siger du ikke Happy New Year til det år der er gået Er det, er det ikke til det nye år Jeg ved det faktisk ikke Fordi det er jo, det er jo nyt år ikke altså. Jo jo det nye år jo, jo men det er måske også Fordi der er lidt, det er lidt for dansket Når jeg tænker over det sådan Glædeligt nytår Og så skal man, så skal man sige glædeligt nytår For det nye år man ikke er, man lige er kommet ind i Men ikke for det år der er gået Altså dronningen Jamen. sagde også 2016 Så hvad ved jeg? Ja Men, så, igen, men jeg tror vel, altså man Man, man, man, man, man <laughs> ønsker vel At folk får et godt år sådan fremadrettet, ikke? Jo Det næste år sådan så er, okay. bare, så er bare fremtidsscenes, så det gør en ting jo. det er jo... Ellers kunne de bare have lagt det, de skal bare lage det der ud, og så, bare skal have nyår, fordi ja. så skulle de faktisk New fordi hvis det blev udskudt, så også bruge det næste år. Så, hey. det var jo rent faktisk 2017 <laughs> men, ikke? Det en... <laughs> ja, præcis. Det er fandme smart. Nej, så vi heller her Du skal være hos Square enix så um, Det er fantasy. lige past dig med alt, eller Final Fantasy og ja, Japanske spil. Bare Fantastisk, ja. Bare være øh, for dem bare og brugsbrugs. Årh, oh, nu, nu tror de med nytårs-hilsler igen, det ordner jeg lige på deres Facebook- og Twitter-konto Og på deres Så yes. Der Sådan Marker er lige bare lidt deres skrift fra... Hvad siger du? <laughs> Marker bare lidt deres skrift med sådan en og så bare slet yeah. Så bare sådan gennemsigtig på det Opass, fuck off Øh <laughs> uh, I hvert fald så er der lige lidt mere Final Fantasy, jeg har lige kædet sammen her Fordi klassikeren til Playstation net Final Fantasy 9, det er. Uh... Det er været annonceret, at det kommer til Steam i noget tid her Så hvis I ikke lige har hørt det fra os, så ved I det nu Og det kommer her på Steam tidligt i året der, der står en på Steam Early 2016 Så er tidligt på året Hvornår det nu bliver, ved vi ikke nu Kommer tilbage til, når vi ved mere Det vi ved lige nu i hvert fald, det er, at den her PC-port har nogle lidt specielle features Der faktisk gør, at øh, spillerne, om det så er nye eller veteraner af Final Fantasy 9 de kan, tage, de kan faktisk vælge at sige Jeg vil ikke have random encounters Det vil jeg gerne slå frem Så ja Og så øh, ud over det, så er der også øh, syv nye øh, game boosters, Som for eksempel øh, øh, høj afspillingshastighed Og også de her nye, øh, nye modes, hvor der ikke er nogen encounters Så det er sådan game boosters, de, de kalder det Eller i hvert fald den her nye site kalder det så, Og må det ikke vi kan tro, at det er lidt så ja, en, øh, en klassiker kommer tilbage, måske en, som er blevet overset lidt øh, Fordi der er den der Fantasy 7, der hele tiden tager rampelyset På grund af Cloud og hans kæmpe fucking hår Øhm, men i hvert fald kæmpe oh, svær øh, Hvad? Og oh, kæmpe kæmpesvær Ja, præcis Højt hår, højt svær Højt hår, højt svær Og det er nok pinligt, da jeg mindre så, øh, så havde så, så, var, så var jeg stor fan af at samle demo'er Fordi hvis, hvis man ikke kunne få spil eller få spille i gave i sin forældre Så hapsede man bare demo'er til så at spille dem i nuvænlighed Og så havde jeg Final Fantasy 8 demonen. Og så fordi jeg ikke anede hvad det betød eller sådan noget Så, så omdøbte vi den på min forældres computer Og så fik jeg min forældre til at det til øh, lille mand med stor tvær <laughs> <laughs> det, det, var sådan, det var sådan sådan, som jeg kendte det spil, og det var først mange ja. år efter, at jeg tænkte over sådan, og det var sgu da egentlig meget sjovt, hvilket spil var det? Og så sådan, okay oh shit, det var Final Fantasy 8. Oh my god, det var, ja, ja, var, var okay. fællem mærkeligt. Jamen, var det fordi, det var selvfølgelig fordi du kunne læse, men det var dansk, du kunne læse gang, du var helt lille, og så kunne huske spillet, eller så, det var ikke på dansk, ja. overhovedet ikke. No. Ja, det billede, jeg har i hovedet, det er bare sådan, jeg tror det var for en gammel hjemmeside eller sådan noget, hvor man kunne downloade en demo, og så var der et screenshot af en kamp Og så var bare sådan en mand, sådan en kæmpe besvær, og så tænkte jeg bare lille mand med stor sør det, det var det så du selv kunne det huske dem, det, derfor du det? Tror jeg, det tror jeg, det okay. tror jeg Jeg så det var sådan, jeg det. Så der var lige en lille anekdote der Fra Real Life Nostalvi blandt andet ind over, ja. Men det lyder da som en, en, en sjov tilføjelse, det her med de game gameboosters Så altså, jeg er jo bare mm. interesseret meget, de kommer til at koste med Microsoft Actions jo ja. Okay, det kommer nok til at blive en del af spillet, ikke? Det, ja, er det, er. Okay. det er der er nødt til, okay. Det håber. Øhm, men, men Hvad for nogle encounters eller der så, hvis der ikke er random? Er der, er der sådan nogle steder, hvor man støder ind i folk, man skal slås mod? Altså, som også er på... Nu har jeg bordet, ikke spillet Final Fantasy. Så jeg skal mm. ikke lyde mere klog eller dumtristig end nødvendigt. <laughs> øhm, jeg har på, ligesom i mange andre Final Fantasies at, uh, at der er substantielle bosskampe. Ja. Og ligesom plot-heavy... Encounters um, Så Ja, jeg ved ikke, det kan måske også bare være en dårlig formulering Der er i hvert fald syv game boosters i alt Og så fik mm. vi lige et par eksempler der. Men det er i spændende, fordi nogle gange kan de der random encounters godt Altså, man kan selvfølgelig sige, som regel er det nok meet The meat of the game på en eller anden måde, mm. men Nogle kan der også godt bare virke som tidsudtræk, fordi man Bare er et område, hvor bare støder på latterlig modstandere, og så får mm. den skal loadkampen her i introen, du skal nå at slå, og så skal du have den her jubel bagefter, så er ja. det sådan, noget. det er bare lidt for det bjørt. Ja, der er sådan meget spildtid, når man egentlig tænker over det. Det ved jeg egentlig heller ikke, hvorfor folk øh, måske ikke generalisere, men jeg tror lidt, at, øh, at de hurtigt kan glemme, hvor meget spildtid der er i i øh, videospil generelt, sådan moderne eller gamle. Altså bare, som du nævnte, med, med at introen skal starte op, så skal man lige zoome over på modstanderne, så skal man begynde at vælge muligheder for at eliminere de her ufattelige nemme modstandere Og så skal mm. den her julet afspil, altså det Hvis man sådan tæller det sammen igennem sådan en gennemspilning Eller øh, i, i, ja, øh, igennem sådan en, sådan en lille rejse igennem et Final Fantasy-spil, så, øh, så, så kan det altså godt øh, ende med at have taget lang tid af ens øh, spilletid. Men det er faktisk lidt sjovt, øh, den nyhed lige kom her imellem julen nytår, ikke? Kunne ikke det? Eller cirka? Åh... Oh. Fordi jeg snakkede med en kammerat, øh, som også var hjemme til jul, så ja. det var sådan lidt før jul. Mm -hmm. Han havde nemlig genspillet Final Fantasy 6 og 7 og 8, tror jeg. Ja. Og så spurgte han mig sådan, jamen hvad med 9'eren? Fordi han gad ikke at spille den på, øh, på original hardware, det man godt kunne. Fordi at well. han vil gerne have de her safe-states, så han er bedre mulighed for at gemme, når han lige har brug for no, dem. Nåå, safe-states. Og okay, jeg vil så sige, at... <coughs> Der er faktisk overræstende mange af de gamle Final Fantasies, der er på øh, PS3 som Playstation Classicer Ja, lige præcis Men ja, sidst øh, den der nyhed kom så ud øh, den 6. januar så. Okay, men, men, ja. så, øh, så det er efterspuren ligesom Så det er efterspuren ligesom, er. Ja. Mm -hmm. Og så øh så Jamen det vidste det sgu ikke 99, hvis det ikke porterede, så vidt jeg vidste hmm. Ja nej, den er på vej men, ja, så er den på vej, ja men det er, jo, det er også lidt spændende titel Det har heller ikke en jeg har spillet mig ind om Men det er både fordi den var fuldstændig fastløst til Playstation ja. øh, 7- og 8-ere kom ligesom også ud på PC mm -hmm. Måske også andre steder <laughs> øhm, øhm, Og så også fordi at det ligesom er Som du også selv henter til det Lidt mere end, end de gamle titler Den minder lidt mere om de gamle simpelthen Fantasy genre ja. I stedet for den her 7 8 stil Med det her future punk ja. Uden at, uden at Uden at ligesom, øh, snakke ud af min røv alt for meget, så øh, kan man meget tydeligt se det som et, et, et sidste hurra for den klassiske finfantasy Fantasy stemning og stil og systemer Alt det her med jobs og sådan noget, jeg er rimelig sikker på at jobs kom tilbage i Final Fantasy 9 Hvor om alting er, så er der i hvert fald en helt tydelig sådan, øh, gammel klassisk eventyrstemning, hvor det Ja, det ligner jo en de børn, der er med i spillet Og så hvis man tænker på At det går fra 9'eren Og så over til 10'eren På Playstation 2-maskinen Altså der er jo en meget En, hvad hedder det en, en, Der er en meget stor skift i stemningen der, Og atmosfæren man ligesom øh, Bliver en del af øh, i, I de to spil Bare på at hmm. Så det, det kan måske også være at Det er derfor den er lidt overset, fordi at, den er så bizarre. kom måske lidt ud af det blå, efter at 7 og, 8 år, og det er sådan, oh my god, hardcore, uh, edgy, uh, Final Fantasy, <laughs> så moderne, yeah. lille mand med stort sværd der bare står med ryggen op i væggen, og... I'm getting too for this. Yeah, I'm 15. <laughs> <laughs> det, det, det. er... helt så ja, det, det kan dine med Venue se frem til Så kan det måske godt være, at han skal tinker around a bit, hvis han skal bruge states, Men det kommer i hvert fald på Steam så. Ja, det, ja, så må vi se om de laver sådan at man bare gemmer det bombevillet Åh oh, jeg ja, quick save. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, om der var i de andre PC-ports De er jo oppe på 7 og 8 eren, Og nu skal de til 9 eren. Og så har de også nogle underlige, underlige ports af 6'er, tror jeg så. Det ser vist rimelig forfærdeligt ud på Ja, den ser rimelig ringet ud, det er sådan, hvor de har brugt den filter til high res de der sprites, yeah. der er brugt i spil Det er jo gamle Super Nintendo-spil, øh, for dem, der ikke lige vidste mm. det. Og så, øh, så er de, ja, de her gamle emulatorer, eller de nye emulatorer til de gamle maskiner, mm. de tillader sig ligesom, at man Fordi nu kører man en meget høj opløsning på skærmene, yeah. øh, så kører man sådan et filter, hvor man simpelthen bare lige smører lidt ud yeah. Og så ser det ud som, at det måske er lidt højere pixel count Måske ikke, men det ødelægger yeah. altså også virkelig meget af den her art style de havde. Mm. Og så specielt også, fordi sekseren, for den måde, de har lavet det, altså det ser bare ikke ud som, ting tingene passer sammen overhovedet. <laughs> Nej. Fordi så er der sådan en væg eller sådan noget, der er helt vildt i det billede, man har set, der er sådan en væg, som forestiller, ja, sten og sådan noget, som er rigtig, rigtig høj tekstureopløsning, og så lige ved siden af er der noget græs, der bare ser sådan helt vildt ensformigt ud, <clears throat> fordi det er bare sådan en kopæd over det hele, og så er der yeah. bare dem, som bare smurt ud. Mm. Det ligner bare virkelig crap, som du yeah, snakkede om yeah. uh, Det var jo originalt på uh, SNES-maskinen Og jeg mener faktisk, at jo længere og længere uh, vi er kommet op med teknologien og de har prøvet at genudgive Final uh, Fantasy 6 Så er det faktisk blevet værre, og det er sådan noget et helt lavpunkt Her ja. med Steam-udgaven Game Boy Advance udgaven uh, skulle det god, men ellers så kan man måske gå på kompromis og Downloade den som en Playstation-klassiker På ens Playstation 3, måske øh, Fordi det er også kom til PS1 i sin tid Gjorde den det? Nå, det det gjorde ja. faktisk Jeg har okay. overvejet om, hvis jeg endelig skulle spille 6'erne Så tror jeg bare, at jeg downloader Playstation-klassiker'en Ja det, det må da næsten være den bedste måde så jeg faktisk at få det igen ja, altså, Eller, jeg, eller jeg måske kan ikke... hvis det er på Wii som, som Virtual Console og sådan noget. Ja, det det virker om det er, men hvis yeah. det var det, så kunne der fordi så er det jo det sted den gamle udgave man spiller. Ja yeah, ja. Yeah. Så er det jeg ikke. Så er det måske bare lidt mere bekvemt for mig at jeg bruger min Playstation lidt mere end jeg bruger mine Wii og controller. Ja ja, men det var bare vist til at os hvis det, det var. Selvfølgelig, selvfølgelig. så var, var den de bedste to muligheder lyder det selv. Mm -hmm. Det eller også være en Fordi den her pc udgave er virkelig gammel. <laughs> altså jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare beholdt den gamle. Så ja ja, det ser pixeleret, men det passer sammen. Altså det ser godt ud. Det ser fint ud. Yeah. Altså nu har det jo bare brugt mere arbejde. På at lave det her spil Som de udgiver, som bare er blevet grimmere ja. Og så på <laughs> grund af det mere arbejde Så kan de retfærdiggøre en 0-0 no -no høj pris For sådan gamle spil der kommer tilbage På en ny platform Altså hvem vil så købe det Når det ligner lort Og det ikke ja. har en særlig attraktiv pris Sådan nej Det, det er da dumt Ellers kan man måske få ligesom at være i øh, Hvad hedder det sådan har det moralsk godt med sig selv, så kunne jeg købe den nye udgave Og så simpelthen bare hente den emulator og spille Dyrkanal Ja Det kunne man yeah. vel også Breaking the law godt feeling good Ja yeah. <laughs> Det føles altid godt at break in the law, det ved du godt Ja, det det <laughs> Bare så længe Thread ikke er i nærheden the law Ja, er den ikke særlig. heldig Ham kan man ikke, uh, kan man ikke break Breaking. Break in. Um... Der er også nogle andre, der måske er tæt på at Breaking the law oh. øh, Det er en lille fin gruppe, som nogen måske kan huske, der hedder Fail Overflow mm -hmm. Der har været i nyhederne for nylig okay. øh, I forbindelse med, at de har hacket Playstation 4 øh, okay. Det de har gjort så, det er, at de har fået mulighed for at køre øh, sådan homebrew, øh, ja, homebrew software på dem Som er ja, hjemmelavet software øh, og det de så har lavet, det er, at de har lavet en udgave af Linux, som kan køre på maskinen Som de så har demonstreret Og indtil videre, der har de været i stand til at køre en emulator en sorts. Jeg tror det det blev demonstreret med et gammelt super, -spil, mm -hmm. Hvis jeg lige husker korrekt mm -hmm. Så det de arbejder med, det er at de arbejder på at lave en bedre udgave af Linux sådan Så de kan få så meget kontrol over hardware som muligt Ja, og så er det det de siger indtil videre, at de har skulle lave øh, 7.000 ændringer for at, få det til at, for at få den her Linux udgave til at virke på Playstation-konsollen Så den er jo ikke bare sådan 100% PC, men øh, Men ja, det er ligesom deres mål Og det fordi, at de, de har også tidligere sagt, at de ikke støtter, de, de støtter Homebrew, de støtter det her med hack hacking, ting Men de øh, støtter ikke piratkopiering Nej Så Ja, fordi de er, fordi det er deres holdning, så vil de heller ikke øh, fortælle, hvordan de ligesom har hacket den, altså fået mm. adgang til, til den. Men de, men de laver videre på det software, her, så hvis folk selv kan hacke den eller andre grupper sådan, kan sådan. interesserede i at hacke den for fået adgang til det her, så yeah. er de velkommen til at hente det her software efterfølgende. Okay, det We won't share our secrets, but uh, please, uh, please continue to support this uh, crazy endeavor. <laughs> ja. Hmm. Ja, præcis. Men altså, deres forhåbning er jo nok, at det kun er sådan øh, grupper af folk, der ligesom er gode til noget hardware her. Ja. Som måske også bare være interesserede i bare det med at hacke den. Altså, at, at det kun er dem, der ligesom fører i gang til den i stedet for sådan masserne, som nok mest er interesserede i bare, hey, kan jeg købe, øh, eller kan jeg selv downloade spil til den nu? <laughs> ja, det, det er selvfølgelig nok øh, nok meget fint, hvis man ser det på den vinkel. Men, øh... Det er et specielt område i industrien med lidt homebrew Jeg har altid været fascinerende og har aldrig forstået så meget af at... det Det er jo lige blive opdateret fra dig Ja, måske <laughs> Ja Altså, ja, det eneste jeg ligesom udenbart har, selv har haft hacket i min konsol det har været min originale Xbox Ja Og man så kunne lægge blandt andet PMC ind på som er øh, ganske fremragende mm. og så bundet som sådan en medieserver Okay. Ja. Ja. Det vil jeg ikke helt om altså, så, altså nu skal jeg selvfølgelig ikke sidde og dømme, hvad andre folk gør det ikke, det, men uh, jeg ved ikke helt om det. Det er så, så efterspurgt noget længere, at man nødvendigt fordi konsollen kan jo næsten det meste af det foran, eller så kan man købe en NAS server eller man kan købe en Google uh, hvad hedder de de der Pro? til at putte fjernsynet. Google Cast, det her. Ja. Uh, så er der så er der sådan mange andre muligheder for ligesom, at få det behov, mm. uh, end der var dengang der. Da det ligesom bare var Xbox'en, der kunne det, men øh, Men ja, derfor er det da stadig lidt spændende, at man ligesom kan få sin Helt egen Linux-distro på øh, konsollen ja, det er sgu meget smart alligevel Kan den ikke komme ud af? Ja, ja men øh, vi skal lige øh, blive lidt øh, <frilelse> Final Fantasy Igen, fordi at øh, Endelig noget. Nut. Ja, endelig øh, fordi noget, der måske ikke er så smart, det er de her udtalelser, som øh, Square enix kommer med Når han lige snakker lidt om Final Fantasy 7 Remake. Yoshiro mm. øh, Kitashi, øh, eller eller Ki Kitashi Vi må se, hvor godt det går med de her japanske navne <laughs> øh, han snakker til Famitsu øh, og han siger simpelthen, at øh, det er herrens år 2016 Det vil være året, hvor de laver planlægninger A Year of Preparations Når det kommer oh. til Final Fantasy 7 så som nyheden også kommer ind på her, så giver det jo lidt en, så får man jo lidt fornænden af, at der stadigvæk er meget arbejde der skal gøres. Han fortsætter så at snakke om, hvordan at han føler at det her år, det vil blive det her år, øh, hvor der foregår rigtig mange planlægninger øh, i forhold til øh, Final Fantasy 7 Remake øh, Og så siger at han, øh, hans ambition er lidt, at han rigtig gerne. Øh, han vil gerne skabe en ny øh, form for øh, værdi til den her øh, hardware øh, Som, hvad hedder det øh, Som altså er den her Playstation 4-maskine Med deres øh, næste announcement Så hvad den announcement lige bliver Bliver et nyt spil? Bliver et nyt projekt eller sådan noget? Eller om det bliver noget i forhold til øh, Final Fantasy 7? Det må vi jo lige se, men øh, det ser i hvert fald ud, de, ud til at de planlægger lidt af hvert Og øh, ja, jeg ved ikke om vi tidligere har kommet ind på det Fordi øh, de her episoder de øh, flyver bare derud af så, øh, <laughs> så er der jo det der med Final Fantasy VII med at det kommer til at blive udgivet i episoder I hvert fald sådan i, i, i dele Og ja. øh, den første episode af Final Fantasy VII Remaken Der er altså ikke nogen release date og som nyheden og også jeg får fornemmelsen af med producerens kommentarer, så er der nok stadig en god slet tid til at vi får at vide, hvornår øh, den, den øh, første episode kommer ud. Jeg er i hvert fald ikke forventet et år. Måske næste år. Og dog, jeg ved ikke lige, hvordan I har planlagt det her med episoderne. Men det må de jo om, det må de finde, ud i år, øh, finde ud af her i 2016, når de laver en de her planlægninger og, og forberedelser. Altså. Ja, det bliver helt spændende. Mm. Altså noget af det, jeg tror faktisk... Jeg tror, det en episode, hvor du ikke var der. Måske, hvis ja, ja. vi om øh, det der. Et tælleg. du ikke Nej, den, den, den er ikke kanon, så. <laughs> øhm, men der, der spekulerede vi lidt i det her med, om det decideret ville blive episoder, eller hvordan det blev, fordi... Jeg ved ikke, om de har... Det kan godt være, at du måske kan oplyse mig her, men jeg, jeg ved ikke, om de har sådan, decideret sidder og at det bliver episodisk endnu, fordi det, det der det, øh, spekulationen udsprang fra, det var, at de sagde sådan, at de ville fortælle det igennem, de fik fortælle historien af syveren, mm. igennem flere titler, ikke? Jo. Eller, eller sådan en i den stil. Ja. Så det vi spekulerede på, det var, og måske, om de også bare kunne vise sig, at være, at de ville lave flere spin-offs. Altså, yeah. om de ligesom mere på det den her gang. Så, sådan ligesom the compilation of Final Fantasy 7. der var Crisis Core, prequel spillet. Um Filmen, Advent Children ja. og så videre, så, videre. Ja. Øhm, så det troede jeg faktisk også i starten. Der ville okay. de snakke om sådan, de fortælle det her remakes øh, historie gennem flere øh, titler. Så troede jeg egentlig også, det var sådan en compilation. Men øh, nej, de har været ved at sige, at det er remaken, der kommer ud i flere episoder. Okay. Og. så er det, det... jo bare, så er det bare lige det med pris, udgivelsesdato mellem, mellem episoderne hvordan det vi kommer til at foregå, hvis man venter og spiller alle episoderne. Ja. Altså, hvad? Hvad Ja, okay, fordi... Det er, det er jeg ikke så stor fan af at lave det på den måde, men... Nej. Det kan godt være, de får det til at fungere, det ved jeg ikke. Jeg ved. Det lyder bare underligt. Altså, når man ligesom har en fastlagt historie på forhånd, ikke? Man ligesom på at genfortælle. Ja. Selvom det også lyder til, at de vil ikke stille det op. Så virker det altså mærkeligt at ja. dele det op i flere episoder. Hvis man skulle lære at som advokat, så kunne man jo meget kynisk sige om det er fordi de ikke har penge til at lave remake, en. Og så de vil tjene penge på første episode, anden episode Okay, det kunne altså, det godt være det, det håber jeg bare næsten ikke, fordi det, så det Så det godt nok gavligt, at de spreder det sådan ud bare på grund af At de ikke har penge til det, fordi Altså Hvorfor? Altså, nu, nu har de jo ligesom gået i gang med at sige Vi at laver et remake af vores mest populære titel nogensinde så, øh, så hvorfor, så er lige pludselig øh, sådan mere eller mindre indrømme at man ikke har penge med til det Hvis det viser sig at være et tilfælde, så er det sgu lidt en underlige sag Men sådan det er jo, nu må vi se, øh, som det øh, skrider fremad det er, også, altså det er også sjovt, for de har jo længe sagt det der med det kan slet ikke betale sig for os at lave eller vi, vi slet ikke, Det er alt for ja. stort ambition, der skal til for at lave en Remake af det eller ja, hvor det var Det ville sådan 10 år eller sådan noget, Sådan som Hvis man skulle gå tilbage til det spil Og øh, skabe det op igen og den forbundning altså, ja. Og så igen Nu det så ligner jo Final Fantasy 15 på mange konger Så det er jo tydeligvis også taget noget derfra um, Men, men ja, jeg ved ikke Det, det må Square jo om de, de er jo sgu lidt nogle Unikke tosser Men uh, jeg krydser fingre for At, at det så godt, som det nu kan i den her moderne spilindustri med det her vi. Ja, det må man gøre. Mm. Øh, et sted, der også har lidt med nogle efterfølge at gøre, mm -hmm. øhm, som er så altså lidt nyheder fra, det er faktisk at angående Assassin's Creed. Ja. Yeah. Vores kære lille snimorder, oh. der kommer lidt ud minimum en gang om året, for ligesom osvælder? at myrde nogle flere folk. Der er nogle nyhed om det næste kapitel i serien, mm -hmm. øhm, som selvfølgelig overtager efter Syndicate for sidste år. Ja. Øh, det lyder til, ifølge rygter her, at øh, kodeordet, eller kodenavnet for det nye skulle være Empire. Hmm. Det foregår, når jeg husker, det var Victory. Var det ikke det? Ja, det, det var noget syndikat. Så øh, Og så yderligere så skulle det foregå i øh, middel. i Egypten. Ja, altså, eller middelalder. What? Mm. Øh, forhistorisk, Ægypten. Yeah. Øhm, eller forhistorisk er det heller ikke, fordi det, der er jo historie derfra. Men for, for, for dengang Ægypten ligesom havde et MPA. Tilbage til Ja, Før Jesus, du ved. Yes. Before that, Ja. Yeah. Øhm, og så, som noget af det så skulle det først udkomme næste år. Altså 2017. Simpelthen. Yeah. Så det lyder til, at de stopper med deres årlige udgivelse af hovedspillene mm -hmm. og så måske går over til en tourscyklus i stedet for. Okay, interessant, interessant. Hmm. Så. Og så har de selvfølgelig også i mellemtiden de her øh, Chronicles, som de er lige her udkommet med. India og også, forresten øh, kommer i februar. Ja. Yeah. Men altså, ja, så det lyder lidt interessant det her med at ligesom kommer en pause imellem. Ligesom giver dem lidt længere tid til at udvikle på det Man kan jo håbe på at, øh, at de giver dem mulighed for at, at gennemtænke noget af gameplayet lidt mere Altså de har mulighed for ligesom at gå lidt længere tilbage i produktionen Og så sige hvad, hvad kan vi lave om her Og så mm. remixed, ja. det lidt op uh, Tror du måske det er en overgang til at de laver lidt At de tager lidt en Call of Duty vej, hvor de sådan får flere hovedstudier til at skiftes Selvom de selvfølgelig også har mange studier hos Ubisoft, der skiftes mellem Assassin's Creed Men tror du sådan, at de begynder at gøre det på den måde, så de ligesom har et Assassin's Creed hvert eneste år Men de bare sørger for at skifte det, sådan, at hovedstudierne kan få mere tid mm, Ah, jeg tror ikke, det de går den vej, fordi mm. det havde de, allerede, okay, de havde allerede lidt i forvejen at sådan, Det var sådan en, en collaboration af flere forskellige studier, der ligesom lavede ja. hvert spil ja. Og, ja, Altså... Man kan så sige, at der er nogle af spillene, der er ligesom misset, både i sådan overordnet kvalitet, altså både i øh, med hensyn til, hvor mange fejl der var. Mm. Det var heller ikke altid lige ramt bakket på, sådan, hvor godt gameplayet hang sammen, ligesom for eksempel træerne, der var mange, der brugte sig over og sådan noget. Mm. Men, men jeg synes, på trods af det, og i forhold til, at spillet udkom hvert år, synes jeg alligevel, de, de var overraskende gode til at mixe, at det her spil blev lavet så mange studier, ja. og så alligevel holde kvaliteten nogenlunde høj. Ja. Øhm, men jeg tror måske bare, at det er på, at... Øh, at de måske vil bruge mindre ressourcer på det. At de godt kan se ja. serien måske sådan lidt ved at gå i backburner. Mm. Og så de måske siger, at nogle af vores andre studier, i stedet for at lave sådan en kæmpestor collaboration hvert år, altså vi lige kan give lidt færre studier på det, ja. og så bruge nogle af vores studier andre steder. Ja, ja måske lave spinder selv så. og sådan noget. Ja, og nu er det også det der Division på vej, og de vil måske lave oh. en efterfølger til Watch Dogs, og de har også det andet, hvad hedder Wildlands, øh, som også er noget noget, Rainbow Six, Tom Clancy noget, som faktisk ser ud. fedt ud. Nå, det skal vi lige tjekke ud, det er sådan. det er sådan lidt noget Just Cause-agtigt, altså, altså ikke så eksplosivt, men hvor du kører på sådan nogle øh, dirtbikes, mm. køber i sådan et stort ørkenlandskab, og så kører til forskellige steder, og så ligner det faktisk Rainbow Six, når du kommer derned. Altså yeah. det er stadig open world, men så tager du bare lige ind og ser det indenfra Pfff folk Det, det, det så ondt og ud, da de viste frem her til E3 Men det kan jo selvfølgelig nu at, at ændre sig ligesom Division også øh, lidt, lidt gør <tryk> Ja Det er en anden nyhed til en anden tid <laughs> men, men det er i hvert fald sådan, at jeg tror, at Doom and Bot hænger sammen At de begynder at allokere nogle ressourcer eller mm. anderledes internt Fordi de ja. ser der ligesom andre potentielle på vej mm -hmm. Men det kan godt være, at de skifter, som du siger For det er også, det er også en, en oplagt mulighed Ja Yes, men på øh, spin så kan vi lige øh, snakke lidt mere om øh, Assassin's Creed øh, Chronicles, som er den her spin-off-serie Og så undertitlen den her gang er Indien Gæt, hvor det foregår I Indien mm. øh, Så ja, Spoilers. det foregår selvfølgelig i det, eller ikke selvfølgelig, men meget specifikt, så foregår det i det 19. århundrede øh, og i Indien Så man spiller simpelthen som ham der, Aarbaaz Mir eller Ab Abbas Mier Og han skal simpelthen stoppe den her Master Templar Øh, Rastiel En diamant, og selvfølgelig også redde hans elskede kvinde Ven Og det er simpelthen øh, det, som okay. det går ud på Og vi havde jo også tidligere det her Det her Chronicles China-spil, som faktisk Det overrasker mig lidt, men det kom kommet ud i år det kan jeg slet ikke få til at passe ind i sådan Assassin's Creed kalenderen Men det udkom udkom mm. sidste år Og hvornår var det egentlig også slut sommerferien eller sådan noget? det passe? Mm, jo, det mener jeg August, jeg... september måske? Ja, det var da vores egne uh, Tanja der uh, der anmeldte, det var det ikke? Jo Det, jeg. Jo. det var det Forstået, forstået Men uh, i hvert fald så, så allerede uh, om, uh, om en uh, uges tid i hvert fald nyhederne fra den 6. Sådan tid, øh, frem Så vil det komme ud på PS4, Xbox One og PC Og koste øh, 10 dollars for den her India øh, Chronicles-spil Det næste spil, der kommer til at foregå i øh, Rusland Det kommer faktisk allerede på markedet den 9. februar der var vel... Ja, de fik lige stagget dem lidt Ja, ja. De, de tænkte lige, ah den første Chronicle, den gik ikke så godt, så smidte vi bare de andre to ud det. Ja yes. Det, det lukkede lidt af det Faktisk, altså det, de kommer så altså, bum, lige hurtigt rap Ja men, uh. det, det kan jo selvfølgelig godt være, at de bare vil holde interessen for de her Spinner-offs uh, 2D's Step action, som de kalder dem mm. Men Tanya var da sådan okay glad for, for China, ikke? Sådan. Jo, men det, det havde vist, altså Jeg tror konceptet det godt kunne uh, det os at være meget værdsat, men, øhm, og værdsættes rigtig meget, men Jeg tror bare ikke rigtigt, at polish og udførelsen af alle de forskellige komponenter af spillet Sad lige hvor den skulle Det var ikke lige helt kæmpe okay. alle steder der Men det ved jeg. det kan man selvfølgelig gå tilbage og tjekke anmeldelsen Hvis man vil Ja, det kommer godt, finder på YouTube yep. Bum! Game <laughs> Okay Jamen, Så bliver det jo spændende at se, hvor de tager den handling hen Jeg går ud fra den ved du, ved du, om de har meget med nutiden at gøre? Altså det, den storyline Det har jeg ikke rigtig fået indtryk af, nej Det er også det, altså, når, når hovedspillene efterhånden har haft så lidt med, med nutidskampagnen at gøre så spin-offsene, er nok endnu mindre ja. tænkelser, ikke? det er efter treerne, så tror jeg bare ikke, at de har fundet en vinkel, de sådan kan bruge meget tid <clears throat> Nej, fordi lytil. både 4'eren, øh, både Black Flags mm -hmm. og øh, Rogue, som jeg spillede, ja. de virkede til at køre utrolig meget i tom vand, altså, ja. der, der tomgang. Det var jo bare, øh, det jo bare sådan, at de tog lidt pis på, hey, du arbejder ved et som Mindel Ubisoft mm -hmm. Som laver de her spil som egentlig er skurke yeah. Og så tester du bare spillene Og så, så er det egentlig det Og så læser du nogle e-mails om Hope vi er Templars Okay <laughs> oh, oh, oh, oh, no Fasten, don't forward this We Templars <laughs> a Ubisoft Templars? Oh, no We've become our own worst enemy Ja Forfærdelig Forfærdelig, Forfærdelig. Ja, Det kan man håbe på at ændre sig også Men nu hvor de får længere tid til det næste hovedspil At de ligesom uh, det. Ja det mest ærgerlige er jo nok bare, hvis man, ligesom mig, måske ikke er så meget til de her Chronicles-spil Så er det måske bare lidt ærgerligt, at de, de her rigtig interessante settings, de går lidt til spillet, Fordi kan de så overhovedet lave et primært, eller et, øh, et stort Assassin's Creed-spil, der foregår i Rusland Efter det her Chronicles i februar, det kommer ud Det ja. ved jeg ikke rigtigt, om de sådan kan tillade sig eller om de overhovedet har planer om det. det ja, det det er da lidt øh, Lidt en øh, Sag, hvor Det ene må vælges for det andet ja. ja, fordi det er jo Rigtig spændende settings mm -hmm. Det synes okay. jeg egentlig, de har valgt generelt Til alle deres spil, faktisk Ja yeah. øh, Det er så ikke alt sammen, de har været så veludført Men altså, som udgangspunkt, ganske fine ja. Altså både altså indien er også spændende Det er ud fra det i starten af 1900, ikke? Jo. Og Ja, Petersburg, som det næste kommer til at foregå i, altså det er også et super spændende sted, altså Jeg synes faktisk, nu, nu har jeg ikke særlig meget kendskab til Ruslands historie, altså, nu er meget løst, men jeg synes også, det er et rigtig spændende, spændende sted Ja, det har jeg så altså, lidt, uh, lidt studeret, kan man sige, men Jeg uh, <laughs> synes også, det er utroligt spændende sted med, med deres historie altså. Så, så det, er, det er, som du siger, også lidt ærgerligt, de som brænder dem af Ja yeah. hvis, hvis vi ikke besøger dem igen, at de så bare lige bliver brændt af en, en sidste historie Jærlig, jærlig. Men jeg tænker lidt, altså hvis, hvis man skulle lave sådan en, en, en nutidskomponent, det kan selvfølgelig også godt være, at det er i Chronicles, når vi ikke uh, så indgående ind i dem. Nej. Men så vil det være oplagt mulighed for ligesom at lave øh, når historie, hvor man ligesom introducerede en sidekarakter, og også ligesom lavede noget indlødende historie med dem. Ja. Som så kommer med videre. Ja, så kunne der ligesom være sådan en, en, en, en tråd, der kørt i de her spin-offs, der sådan kom ind i den primære røde tråd. Hvis der ja. overhovedet stadig er sådan en, fordi... Og de store <laughs> så er sådan en fint de vi skal til at Ja Sådan uh. lidt, uh, lidt Marvel-modellen Ja yeah. Wait Er det er det hånd mod Marvel eller Yusuf? I don't Det gav det hånd mod nogen ikke altså, no. er lidt trætte af Marvel-modellen Fordi den er ved at så omfattende men, men det er jo sådan en okay model sådan, Altså hvor man laver sådan Nu får du din egen film Og så øh, fortæller du ligesom din forhistorie og så kommer du så med senere ind i den her hovedhistorie. Ja, det er jo så bare det bliver, sjovt, som så Avengers. det er jo så bare sjovt når hovedhistorien er noget fra Ja, det er jo så ikke så, så Men altså, med, med selv med den model der er der jo ikke, som sådan noget ja. gal i. Nej nej. Altså gør du det med Men det, det, ja, det er, jo egentlig, det er jo egentlig faktisk lidt på begge to. Mm. Altså nu nu synes jeg at den første Avengers er fint fin. To var sådan lidt uh, stadig okay underholdende, men ja. du er rigtig, du er ret i historien ikke, altså sådan lidt fed. Men, det er lidt et tilfælde, både med Assassin's Creed efterhånden, mm. og så øh, som Avengers. Ja, det er jo lidt sjovt. Jeg fortalte dig jo meget begejstret på en tidligere øh, podcast, at jeg faktisk fandt øh, Assassin's Creed Rogue på PS3 øh, på tilbud. Og det glæder ja. jeg mig meget til at gå i gang med, fordi jeg kan godt lide ideen om en Assassin's Creed-spil. Det er bare ikke altid, at det lige fanger mig, når jeg endelig går okay. i gang med det sådan ah, det, nej, det, det fungerer bare ikke for mig der. Men øh, okay. Rogue, det klarede det mig til at kigge på Ja, jeg var også ganske glad for det, at jeg spillede det Det var jo det, der var udkommet øh, i sammenkøb med Unity Ja, ja. det er jo ja, de to Og så Rogue, det var det mere interessante af det, var sted, sted. Eller det det, hvor de kopierede 4'eren ja, ja. <laughs> ja, de kopierede det der godt Ja I stedet for at så. lave bars Så Unity. det er lidt... Øh, Brotherhood-revelations Ja Til turen. Åh oh god, jeg havde helt glemt der At Assassin's Creed spil, der havde revelations For helvede Det skal der være ja. <laughs> Re Revelatons Som Capcom ville skrive det Apropos uh, revelations Så har vi jo faktisk fået en revelation Omkring, hvornår uh, Oculus Rift udkommer Ja har vi det? Ja, for søren mm. Det kan blive noget, du har fuldt. Nej Nå, Jeg har haft, ja. øh, Svært nok ved bare at forholde mig til den virkelige verden Så jeg skal tage mig ud i nogen <laughs> reality. Så reality Hova Så du må lave sådan en sim, hvor man skal sidde og skrive opgave Ja, præcis Kan lige tage den på, når har lyst til det? God Den dejlig proces mm -hmm. øhm, Nej, men de er i gang med at tage imod pre-orders øhm, For folk, der ligesom gerne vil skynde sig at komme med Og få den lige med det samme, når den udkommer ja. Og den udkommer i slutningen af marts mm -hmm. Og det lyder allerede til Altså de siger så, vi stopper ikke med pre-orderen bliver ved med at køre, hvis folk gerne vil have den så skriver jeg endelig op. Ja. Um, og så... Ja. Men de har dog udsolgt af den første batch, Så det vil sige, at hvis man bestiller nu, så får du den først i april, tror jeg. Som også kan nu blive udskudt videre. jo flere, der køber dem selvfølgelig. Mm. Ja, men de er stadig mod pre -order. Og så gør de faktisk det, som jeg tror faktisk, man skal ifølge if dansk lov, men som så er noget ekstraordinært mm. i Amerika. Det er, at hey, de trækker en faktisk først pengene når de sender enheden til en Okay øhm, Det tror jeg vist også, man skal ifølge dansk lovgivning Men altså, ja, det... det er jo selvfølgelig i USA, de sælger for så. Ja, selvfølgelig plejer normalt bare at tage pengene af folk med det samme Præcis Give me your money Så det er jo fint nok Men noget af det, som så er lidt mere kontroversielt Det er så altså prisen, der er blevet annonceret øh, Hvilket jo at naturlig naturligt nok tidspunkt at annoncere en pris på, når man kan preorder noget Ja I øh... senest, okay. kan man sige Helt... <laughs> Ja. Den er nemlig øh, 600 dollars, mm. og som man så typisk gør i USA, det er, så oplyser man prisen øh, uden skat. Ja, yeah, det er altid en god idé. <laughs> det er, ja, selv med den høje pris, det, det skal nok gå godt. Det er det, og det svarer, så til, det svarer til 500 pund eller 700 euro mm. i Europa. Fantastisk. Og det er så øh, uden shipping, mm. yes. kan man så få lov til at betale ekstra ordentligt. Mm. Gejligt. Støt din lokale op og postende. Haha, <laughs> ja. Så det er, en, det er en rimelig høj pris, specielt i forhold til, at der havde været om, at den lå sådan lidt i 350-400 dollars range. Ja. Og så sådan sidst på året 2015, der snakker han så om, at det var stadigvæk sådan i den boldpark, <laughs> men det blev nok lidt dyrere. Oh. Hvilket så sådan er lidt... Okay, hvad betyder det så? Mm. Det betyder meget 600 dollars. Okay. Så det sjove er sjovt, at så også, at han for lang tid siden i interview havde sagt, men at det du Hvis den forstændelig koster 600 dollars, så var det fuldstændig lige meget. Og det er faktisk sjovt, at han brugte lige præcis det tal, fordi <laughs> det var det, den endte med Altså mm. Men så var det fuldstændig meget, fordi så, så fik man noget med ikke ud til nok folk til, at de ligesom ville øh, kunne svare sig og udvikle software til det her. Mm. Så det, det gælder om at komme ind og så få markedspenetration ved det samme, så folk fik fat i det. Ja. Yeah. Ja, yeah. penetrate. Så, men altså, så er så så ud at svare prisen lidt og sådan noget, og det er jo også fordi, selvfølgelig, fordi man skal opveje det mod hvad for en teknologi er der i, og, ja. og så videre. Det er bare sjovt det her med, at der ligesom er, er givet afkald på det her med, at man, fordi det lyder jo egentlig også til, at de heller ikke vil lave, vi vil ikke lave sådan super high-end, vi, vi, vi vil fokusere mere på at lave et godt produkt, og så få, få det ud til mange. Ja at det fokus lidt, lidt ligesom er skiftet til at fordi nu, nu siger han sådan jamen prøv at få her for at lave det bedste så koster det os også lidt og sådan jamen det er ikke det der var til at starte med <laughs> men men okay en løgner så ja så ja prisen sidder lidt ja nu uh, får få noget for pengene ja ja øh, noget man også forhåbentlig for få noget for pengene det er hvis man går og venter på uh, scalebound det her spil fra uh, fra Platinum Games, som er under udviklingen, hvor at, uh, Hideki Kamiya, der sagde jeg rigtigt, fordi han er awesome og midtidol og bla bla bla. Uh, han er jo Project Lead der, mm, så, man, så man vil jo håbe, at uh, når det kommer ud, så er det pengene værd og endetiden tid og sådan noget. Yay. Det var jo så enig mening, at vi kunne forvente det her i den anden halvdel, eller i den senere halvdel af 2016. Det er så ikke tilfældet. Uh, Platinum Games nu var ude at sige, at den her Xbox One Exclusive Action RPG Scalebound er udskudt til 2017 Ikke nogen specifik 2017 release date, bare i det år Så, de siger godt nok, at øh, udviklingen går øh, rigtig godt lige nu, og de er rigtig, glade med, øh, de, de er rigtig tilfreds med, hvordan at det ligesom, øh, begynder at skabe sig og, og spillet begynder at tage form men øh, de har simpelthen brug for, øh, for mere tid Og hvis man, også, øh, øh, hvis man også går tilbage til et tidligere interview med Hideki Kamiya Så siger han også øh, På godt og ondt, så øh, har, har deres her spil været fyldt med udfordringer for os Og øh, hvad hedder det, fra alt lige fra den her erfaring, med er, er, eller den her oplevelse der, der følger med, når man laver originale spil og, øhm, og hvor, hvor simpelthen alt og ting og alt, det er en udfordring øh, på det her punkt Så Det er et meget meget specielt øh, projekt for øh, Platinum Games, siger de selv, der har været under udvikling i mange år Og ja, så, så håber de bare at, øh, at de, de kan bringe det ud til folket og, og de siger, at de er meget de er meget stolte og inspirerede af det arbejde, som deres holdere har den indtil videre. Men uh, okay. yeah. end of quote. Så må man jo bare vente til det næste herrens år, 2017. Happy New Year 2017. Ja, præcis. Så gør det. <laughs> Så Men det går godt en tidlig uh, kan yeah. man siger. Ikke? Altså de siger lige starten af året her, hey, det kommer først om et år, minimum. Men det er jo det er fint nok at lægge kortene på bordet og sige, hey, det er sgu ikke klar mm, nej. Men tror du, tror det er et tegn på, på lidt mindre fokus fra deres side af? nu har Platten om rimelig mange projekter i, i gang for tiden yeah. Ja Jamen jeg, jeg ved ikke, det er jo, det er jo sådan lidt øh, De har jo ligesom deres hoved øh, Der er sådan øh, top personer Inden for studiet, der er, sådan, er på hver deres projekt øh, Hidikki Kamiya øh, ...fra Devil May Cry og Brawnata 1 uh, Han er på Scalebound um, Instruktøren bag Belgier Rising Revengeance Er på uh, Nia og Tomata. Og ja, så ved jeg selvfølgelig ikke... ...hvem der er på de andre projekter, der er også det der omkring... ...at de vil have lavet et turtle -spil, uh, Ninja turtle spil mm. Så... Jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker. Jeg, jeg, tror, måske, jeg tror måske bare det, øh, det er, fordi det er et lidt mere specielt spil. Øh, for dem er lidt, lidt øh, mærkværdigt øh, design-dokument, vi har øh, kommet frem til med, med det her Scalebound Action RPG. Hvor du, hvor du er en eller anden kæk gut øh, med høretelefoner og et kæmpe svær og en drage. Det er ikke, øh, ikke lige den dynamik, som de arbejder med. Æh, primært, der, der er det jo egentlig bare æh, Stylish action hacking slash Hvor du er en karakter, der sparker røver Og ja. det er ligesom kun er det Der er hovedfokus Og så resten, det er måske mm, det, det kan jeg sine højdepunkter og lavpunkter Men her, der, der er det En helt anden dynamik Og så er der selvfølgelig også ja. det der med, at Det er deres første øh, eksklusiv til Xbox One Så måske er der også nogle når jeg snakker frem og tilbage med Microsoft der, hvor de gerne vil være enige om, sådan, hvor spillet ender henne Eller hvad spillet sådan, øh, hvad det? Øh, værdi, øh, egentlig er i sidste ende Eller ikke værdi, men sådan en hvad, hvad, hvad pointen med spillet er sådan, hvad, hvad, Hvorfor skal folk gå ud og købe det her, hvad skal fokus hvad skal være Det kan mm. måske godt være noget frem og tilbage der Det skal så også lige siges, jeg skal ikke Komme i en eller anden konspirationsteori Om at sådan, oh, det er på grund af mig Fordi de har jo også øh, de har også øh, øh, I hvert fald Konsol eksklusivt øh, Eller nej, ikke konsol eksklusivt Men øh, Nia Automata Det kommer først til PS4 Og så lige sådan sådan lidt øh, her om, at det måske Kommer senere til andre platformer Så okay. det, det er ikke fordi, at jeg skal sidde og sige At om det er fordi Platinum, Det er så synd på Platinum At de skal samarbejde med de her firmaer om eksklusivitet. Det er ikke så meget det, men jeg tror bare, at der kan være mange faktorer i spil her. Øhm, ja. Fordi det er at altså, sige, hvad du ved om, om, om platinum og deres sådan, primære spil og deres spændere eller sådan, små projekter, men selv når de får, hvad jeg kan forestille mig, en, en meget, meget kort deadline og sådan noget, så, så gør de det bedste, de kan inden for den deadline med det øh, med det projekt, som de nu har kørt man kan sige, hvad man om Cora-spillet, men jeg synes i hvert fald, at, at Transformers Devastation er en klar forbedring i forhold til deres små titler og deres ja, korte projekter. De ja. arbejdet kort på, og så smidt ud på kæret. Jeg tror også, de har sagt, at Scalebound var det mest... Ambitiøse projekt, eller mm. hvad er det, de sagde? Jamen, det kan jeg også godt forestille mig. Altså, de For kan... det er sådan forholdsvis stort og open world. Og... Ej, jeg ved ikke om det er open world, men det er større landskab i hvert fald. Er sådan... Ja, jeg kan ikke. Jeg har set meget lidt fra det. Og ja. jeg er ikke lidt sådan forvirret over, hvor det sådan ender henne. <laughs> hvad, hvad, hvad bliver? Sådan... Hvordan ser det ud i det store billede? Så jeg kan ikke bekræfte eller afbekræfte, om det er open world. Men øhm, det, det virker også lidt til, at der er sådan en primær fyr. Eller medarbejder hos Platinum Games det er sådan et æg, kan Så når de sætter ham på et projekt, så skal altså, man jo forestille sig det, er det mest ambitiøse i hele studiet Så... Ja. Ja, det, er jo, det er nok lidt øh, sådan, man kan gætte sig til det Men øh, ja, der er i hvert fald masser af tid til ligesom at slappe lidt af og bare lade tankerne køre om, <laughs> om hvad det her projekt nu ender ud med at være, fordi det kommer først i to så. Så der er lidt tid nu til at blive, til at blive hyped Ja, præcis <laughs> Det er godt øhm, Jeg ved ikke om du var en af de heldige brugere Der har brugt øh, Valve eller Steam Her i løbet af julen Nej, det fik jeg ikke set så meget Nå, okay mm. øhm, Bare lavet sådan Bare lavet sådan, okay Nu skal vi høre alle super. de problemer du har haft med Steam mm. ferien Yes. ferien yes, yes. Omkring jul ja. mm. Det var simpelthen på grund af et øh, det eller også angreb Åh oh, nej, jeg husker det som ja, det var i går ja, ikke? Uh, så er Jeg er i går, du ikke der er en del brugere, der havde problemer med Steam her og Det startede den 25. december mm -hmm. Og så foregik det nogle dage efter, da, at uh, man havde et problem med at logge ind, Man havde et problem med at navigere rundt på, på Steam storen Man havde et problem med at foretage køb Og det var lidt ærgerligt nu, hvor der var tilbud Heldigvis så var det længere tid, end problemet det opstod Eller var til stede Men det, Ja, ellers så var folk blevet ked af det, tror jeg men det der skete, det var simpelthen, at udsat for et DDoS-angreb øhm, som så gjorde, at de tænkte, at hey, nu lukker vi lige servicen midlertidigt, så får vi fikset Så de så øhm, Men fikset det hjalp ikke helt Og det der så var problemet, det var, at øh, når folk de prøvede at være på storen efterfølgende mm -hmm. så, øh, så fik de simpelthen en udgave tilbage af storen, eller hvor de nu prøvede at navigere rundt som tilhørte en anden bruger Mm. Altså det vil sige så, for eksempel jeg gik ind og så prøvede, nu skal jeg lige se om nogle spil, jeg har min wishlist Så fik jeg simpelthen en anden mands wishlist, så gik mm. i hovedet oh, nej. Eller, eller sådan nogle ting i den stil uh, Og det viste sig også, at man kunne også gøre det ind under ens egne informationer, sådan så at man bare fik sådan en Det her er den her anden kontos informationer, som bupp smidt op. Så det var ikke uh, helt så godt nej. Det gjorde det lidt værre, det var så, at uh, Steam og Valve ikke, eller, eller, eller, ikke, ikke de sagde så meget om det i starten oh, de lavede en Sony men de har så heldigvis været ude snakke om det efterfølgende. Øh, selvom Deck er, er blevet fuldt helt op på historien, så vil de lige det Ja. Yeah. Men altså, jeg, jeg prøvede også faktisk at have lidt problemer med det der, og var inden noget af det gød der. Altså, hvor sådan, hvad fanden sker der her? Hvorfor kan ikke navigge rundt og sådan noget? Jeg har bare købe det her godt dame-spil, mm -hmm. men det måtte jeg ikke. Det kan jeg ikke, Men særligt. Øh, men så været ude i at kortlægge det her, hvad der skete. Og så siger de så, at det øh, var 34.000 brugere, der blev affektet af det her. Mm. Øhm, altså 34.000 Forholdsvis lidt i forhold til hvor mange brugere de har men Det er ikke mange mennesker Ja der er mange mennesker Men det der undrer mig så i det det er at de siger at der er blevet effektet Altså hvad de så mener med det fordi Jeg vil umiddelbart gætte på Fordi at både i mig og min lillebror har problemer med det mm -hmm. At med effektet så mener de at det var dem der Dem der hvis informationer blev blotlagt Ja Det øh, ville man måske tro Ja og ikke bare dem der kom ind på siden og så helt her fuck op, fordi det går ud for alle sammen. Yeah, pretty much. Eh <laughs> uh, altså grunden, grunden til det var at uh, de prøvede på at bruge sådan en caching løsning som skulle sådan gøre sådan at deres uh, hvad hedder det, service ikke blev så meget uh, ramt af trafik når folk begyndte at navigere på dem. Ja uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. Og så Altså altså fejl på en eller anden måde med at den troede at man var den forkerte bruger, mm. så derfor så smed den så smed den side ud til en som egentlig var tiltænkt nogen andre. Så man har ikke fået mulighed for at se sådan kreditkortoplysninger eller, eller kodeord eller noget i den stil, men man har fået mulighed for at se nogle visse folks øh, e-mailadresser, de sidste fire cifre i deres telefonnummer, de sidste fire cifre i deres øh, danskortnummer og sådan nogle andre lidt ting. Oh, så det siger så, at de vil finde ud af alle dem, der blev effektet af det, og så vil de så kontakte dem personligt. Mm. Og så har jeg. Ikke jeg har ikke lige kunne finde om det, så jeg ved ikke rigtigt om det er sket og hvad, hvad de så vil gøre i stedet for, at sige, hey du får bare alle vores valgspil, eller hvad det er Så de nu finde på, jeg ved det ikke Ja, okay, det, uh, det er godt nok, uh, godt nok ubehageligt Ja, den er lidt træls, må man sige ja. Men jeg, jeg, jeg, jeg var så over ved min... Øh, altså jeg, jeg, var, jeg var et sted, hvor jeg kun kunne købe øh, spil, fordi jeg sad bare på min iPad ja. Så der var der nogle gode tilbud så jeg ved faktisk ikke, om øh, deres andre services også var nede. Det lød mest til, at det var øh, Steam Storen der var effektet af det. Mm. Så det kan godt være, at man stadig kunne spille multiplayer og logge ind osv. Ja, okay. Ja, jo, jo det kan jeg selvfølgelig rette i. Forrestalte lidt en dårlig smag i munden, men det er faktisk øh, problemer. Jamen, den er, den er også lidt uheldig, det der med, at, at ja, de blev udsat for et angreb, og deres service blev lige hurtigt taget ned. Ja. Det er, det er bare ikke et stort problem, det der med, at de kom til at lægge oplysninger for brugere på en eller anden måde altså mm. det er jo der den er ved at være lidt øh, ubehagelig yeah. så at sige fordi at en service går ned på grund af det at også angreb altså, det har vi jo set før, det er super træls for brugerne mm. men det er ikke altid altså, vi virksomhederne ligesom gør noget ved det altså, no. indledningsvis øh, det er mere når oplysninger ligesom slipper ud at øh, den er ved at være farlig så. pretty much huh. okay Nå, ja, vi skal snakke mere om nogle forsinkelser, bekræftelser, statements og alt muligt godt Du elsker oh, statements nu skal vi snakke om kernen af et spil her, nemlig Recall, Det her kommende Adventure-spil fra Microsoft og Keiji Nefune Som også samarbejder med Amateur Studios tror jeg jeg hedder, jeg tror, jeg tror hvis det er Studios Productions, hvad de nu hedder til slut I mm. hvert fald så er det Keiji Fune der er kendt fra øh, Megaman Og øh, Amateur øh, Studios, som har hovedfolk fra Metroid Prime-serien, der arbejder der øhm, og det var egentlig... Øh, det var egentlig meningen, at... ...at skulle komme ud her i foråret, lige friske blomster der blomster op, og så nye... Spændende titler, der, der kommer frem her i form af Recall, men det ser ud til, at det, det kommer sådan i den senere halvdel af 2016. Det lyder, jo, det ja, lyder som en meget vel genkendelig øh, øh, statement. <laughs> fordi det er lige ja. i den der sidste halvdel, der, der tror jeg, vi lige kan få det ud. Øh, ikke nogen præcis dato, men, øh, men, men sådan er det i hvert fald. Så de er ikke lige nogen launch date, men de siger, at spændende vil være. I det Ladder 2016 Og en lille tilføjelse, jeg lige fandt her med nogle nyheder med ReCore Det er faktisk, at, at spillet det kommer faktisk også til PC øh, Oven i købet øh, Selvom det først var annonceret som en spændende Xbox One eksklusiv Så kommer det faktisk også til PC øh, Og det er faktisk, hvor alle gode nyheder jo dukker op på Twitter så Fjod øh, Spencer, Xbox-bossen Han svarede på nogle spørgsmål Og han sagde, at han vil gerne øh, give spillerne øh, mere valg Når det kommer til, hvilken platform de øh, spiller spil på den, den Generelt set øh, Om det så er konsol eller deres øh, stationære PC Så, øh, hvad hedder det <coughs> De siger så, at, øh, de siger så at, at det er nu bekræftet, at øh, ReCore også vil komme ud til til Windows i den her nye blogpost, hvor de snakker lidt om Xbox Games of 2016 Og ja, det er simpelthen det. Det, det, det det kan måske godt være, at det er sådan noget, Microsoft de tænker lidt mere over Fordi der er jo den her lidt generelle statement fra Phil Spencer, der snakker om, at spillerne skal have valg Eller i hvert fald Microsoft-spillerne skal have valg, om det så er Xbox eller... PC, de kører på der Så kommer ReCore simpelthen også til PC øhm, Jeg vil gætte på, at det kommer på samme tid, men Hvad ved jeg, det er ikke blevet bekræftet. Øhm, hvad er det, en lille bonus-info uh, Info, det er så også, at uh, At de faktisk har co creatorn af Halo og Destiny-universerne <laughs> Til at være uh, den primære skribens For ReCore Han Joseph Staten, så der virker til at være meget kraft bag den her bag den her titel, Me meget, øh, mange dygtige mennesker, så nu må vi jo bare håbe, at, øh, at det går øh, smooth herfra, med udviklingen. Ja. ja, jeg vil sige, at jeg er faktisk lidt overrasket over, at, øh, at de allerede har skudt det til originale udkom i foråret her, i år. Mm. Altså, når man tænker på det eneste, der var til E3, da de annoncerede det, det var bare sådan en CGI-trailer, ikke? Jo. Så, men, øh, ja, vi havde men godt nok ja. heller ikke hørt selv meget om det her månederne op til. Nej. Lige præcis. Mm. Så, men... men ikke, altså, jeg glæder mig lidt. Øh, nu har, har han... Øh, Keiji Inafune selvfølgelig fået lidt bad press på den måde, når han håndterede Kickstarter'en til... Øh, hvad hedder det? Mighty No. 9. Men altså, han har jo stået bag nogle store serier engang. Og ja. øh, jeg tror også... Var det ikke også ham, der stod bag... Hvad hedder det? Um, Metroid... Ting... Var han ikke med til noget? Nej, det var han nok ja, ikke. Jeg tror, det Eller er de tror, det? Det, det samme, vi, vi snakker om til E3, da vi faktisk <laughs> ja, annoncerede det. det, fordi da, da ReCorp blev frem, så var det sådan, from the makers of Metroid Prime, ja. men det er jo dem fra Amateur Studios, der er hovedfolk oh. folk fra okay. Retro, dengang de arbejdede på Metroid Prime, så det er sådan okay. to, øh, hvad hedder det, to grupper af talentfulde folk og den ene gruppe så er Keiji Nifune Og den anden gruppe er de tidligere Metroid Prime udviklere. Ah, okay, okay Så... Jeg ved okay. ikke, altså... Keiji Nifune... Han Mega man og hvad været hos Capcom Jeg ved ikke om... Jeg, jeg tror, jeg, jeg tror jeg, simpelthen ikke... Det kan godt være, at jeg skal fact-check det til næste gang Men jeg <laughs> tror jeg simpelthen ikke, han har haft noget med Metroid i gang Nej, det har du nok ret i så Fordi det er jo en Nintendo-serie, ikke? Originalt Ja jeg er i hvert fald glad for, at Record kommer kommer til PC, For jeg er jo ikke en expert på Du skal have hende til at skæbe af den Åh, fuck, du er. Shit. Åh, oh, Hedegaard, kan I hvorfor gør du det der til mig? Eller øh, hvorfor mm. gør du det der mod mig? Fuck, mand. Jeg elsker. Jeg er dog glad for, når jeg engang får Windows 10, at jeg kan se frem til Killer Instinct. Ja. Yeah. Har du så et uh, Fighting Stick eller andet, du skal bruge på det? Ja, det har jeg faktisk aldrig eget. Jeg ved ikke, jeg skal, om jeg overhovedet skal begynde på det, dengang. Øh, men øh, Men ja, øh, jeg, jeg, synes, jeg synes det er meget fint, hvis de begynder at, at tænke sådan lidt mere over, sådan, er der nogle titler, hvor vi måske godt kan skabe sådan en god harmoni mellem øh, konsolbrugerne, fansene der, og ligesom PC-spillerne, og man sidder også mange fans, der er der og sådan noget. Altså, vi har jo selvfølgelig snakket lidt frem og tilbage om, hvad der skal ske med Masterchef øh, Collection, til PC, Men jeg ved ikke Det virker lidt som om de stadig prøver at holde, holde bålet tændt Og så bålet det så fansenes øh, håb om at Master Chief Collection kommer til PC Hvor de ligesom sådan siger Jamen, det er ikke noget vi vil udelukke Men vi kan ikke snakke så meget om det lige nu Ej, Altså hvem ved hvad der kan komme ud af sådan et, en, en, en tankegang øh, Men i hvert fald så, så, så, så, så, så ser det meget lånet for fremtiden hvis, hvis det er mønster fortsætter Selvfølgelig så er der mange spilfirmaer Der bare går ud og siger Det her det er vores nye mål Og så er det egentlig kun et par projekter Og så går de tilbage til at være Men, så Sådan er det jo med Nintendo, Sony Sega West in Peace, Dreamcast øh, Og alt det der så Ja, jeg ved ja. det ikke det, nu, det det. nu må vi se Ja, man kan jo sige Microsoft der er lidt en unik position i de tre, fordi de, jo også har, de både har PC og Xbox ja. Og så er det det der med, altså, hvis de laver et godt spil, og det tjener penge begge steder, så er det fint nok Men de skal også altid vurdere, det der med, om, de mister værdi, eller om deres xbox konsol mister værdi af, at de gør det mm. Så det er jo lidt en, en tricky størrelse, kan man sige ja, Det er det, helt klart, det klart. Men jeg øh, håber, der får det bedste, og det er jo fint nok, hvis spillene er kommer ud til, til flere brugere, ikke? Jo ja, De kan komme til at kunne nyde dem. selvfølgelig hvis det er gode spil hvis Fuck dem <laughs> okay. Jeg kan lige tage min sidste nyhed så Ja, jeg har også det er... min sidste efterlige Uh, lækkert Min er, er fald angående et, et stort salg uh, Der er givet nogle rygter oprindelige Og nu er det blevet bekræftet også i mellemtiden mm -hmm. At uh, Activision simpelthen har opkøbt uh, MLG no. Gaming. Og MLG det er jo For dem der ikke ved det, det er sådan en lille der kan man kalde det et forbund for e-sport mm -hmm. Dem findes der nogle stykker af Men det her har jo siddet i USA, så vidt lige husker ja. Og det faldt lidt i trådet med, at Activision i forvejen faktisk for nylig også havde oprettet en e-sports-fokuseret underafdeling mm -hmm. Der skulle prøve på, eller arbejde lidt på at udbygge noget e-sports ja, dækning, var det vel de har jo de har alligevel nogle spil, der sådan er oplagt til sådan e-sport e og også bliver brugt i forvejen øh, Og så tænkte de så, hey, vi kan være med til at udbygge det med vores kapital Så de havde fået fat i en gut, der var med ved ESPN før Ja øh, Faktisk den tidligere øh, hovedchef for ESPN ja. og, og en af de oprindelige øh, skabere bag MLG oh, wow. Havde de fået sat sammen i den her afdeling til at lave det her er OG of MLG Ja OG, MLG, ja. um, Så nu, nu bliver de uh, tidligere partnere forenet, fordi nu kommer uh, MLG, så bliver smidt nu under den her afdeling. Og så siger de så, hey, det er udelukkende godt det her, fordi at nu får vi flere mere kapital. Uh, MLG de havde åbenbart en gæld i forvejen. Uh, nu får vi mere kapital til at lave det vi vil, uh, til at udbygge osv. Mm -hmm. Og vi beholder alle de tidligere elementer, så det er ikke sådan, at der bliver skåret noget væk eller noget. Ja, så de tager jo selv et positivt billede af det um, Altså, det kan selvfølgelig også godt have en, have, en, have en fordel, at de får mere kapital til at udbygge uh, Det lyder til, at der er sådan en rimelig eksplosiv vækst i uh, e-sport for tiden Ja, det, det er jo sådan ESPN, yeah. var, det ikke, var det ikke dem der, var det dem der havde det der radioshow Hvor der var en, der brokkede sig over at skulle snakke om videospill Øh, uh, eller... ja... ja eller jeg tror faktisk, det er en af cheferne, kan ja, det ikke passe? <coughs> der bruges så Det er fordi ESPN uh, er sådan et sportsnetværk, uh, yeah. er det vel en... De har også en kanal og alt muligt, altså en tv-kanal. Mm. Uh, og de har tidligere så dækket traditionel sport, og så er de så også begyndt at dække uh, e-sport. Ja. Yeah. Som du siger. Og så var der en af cheferne, eller det kan også godt være med i radioprogram, interview eller et eller andet, mm. som så sådan havde sagt, hey, fuck, fuck e sport det er <laughs> rigtig sport. Fanden var fisk. Um, så det er en mærkelig holdning at have... I forhold til, at det er noget, de vil have udbygget, men altså... Jeg mener, jeg mener også, at det var den samme person, der så smuttede eller blev fyret, så... Nå, okay. Der, der kan man jo bare sige. Det er sådan lidt en gammel sag, behind the scenes, men jeg synes, det er jo lidt interessant. Fordi man ja. kunne jo sige, hvor, hvis det var en udvikling hos ESPN, hvor fanden ville han så være så dum at komme ud... Godt nok at være ærlig, virker det der til det men, men, stadig, men stadigvæk at komme ud og sådan, sige, hey, fuck den her nye udvikling, det er simpelthen forretiveret, det gider jeg ikke. Um, så... Noget tid efter, så er han ikke længere med firmaet. Oh. Oh. Han synes, der er en dårlig udvikling. Ja, præcis. Der. det her Og udviklingen var reelt. Det er faktisk noget, de, de kigger på i ESPN, kan, kan man jo se her nu. Ja. Ikke bare kigger på det, nu, nu er det er officielt. Så, ja. Ja. Jamen, de har jo også dækket nogle uh, turneringer på ESPN. Mm -hmm. uh, jeg er ikke lytte godt, hvor spil det var. Måske var det Hardstone eller et eller andet. Men, et eller ja. andet rimelig stort Eller så var det måske noget MOBA, måske det lyder nok mest sandsynligt. Dota eller lol eller sådan noget. Ja yeah. Så, men Men nogle af de her, de folk Eller ham, det var så specifikt Ham, der kom fra ESPN Han udtrykte lettelse over det her opkøb Fordi han sagde sådan, åh, oh, her før er der, var Vi bare blevet ansat til at skulle bygge alt det her op fra bunden Nu får vi dem her, der har ekspertise i det Ind og har det her opbygget forvejen, så vi skal bare hvor det det er lettere, lidt presset for os yeah. Det har jeg godt følge om lidt i <laughs> Må jeg sige <laughs> det kan, det kan men jeg ved ikke helt Altså jeg, jeg synes det er fedt nok at De får mere kapital, altså det er jo altid fint øh, Det er heller ikke at være dårligt Og det er ikke det jeg siger, men jeg har bare foretrukket At sådan et øh, Esports øh, Hvad var det jeg vi blive enige for at et forbund ja. Ja, at, at det ligesom I hvert fald teknisk set Vedvarer sin øh, Uafhængighed på en eller anden måde ja. Altså de er jo selvfølgelig stadig afhængige Af sponsorer og sådan mm -hmm. noget, men men de virker bare sådan lidt, at de bliver opkøbt af nogen, der også tilfældigvis laver spil, som skal dækkes. lidt sådan lidt, ah. Mm. Fordi Activision har jo selvfølgelig Call of Duty. Ja. ja. de har også Destiny. Det er så ikke så meget e-sport dog. Nej. Men de har også Blizzard, som har forholdsvis mange e-sportspil, ikke? Yep. Øhm. Så det er bare lidt det der med, om de så begynder at vil lave det sådan lidt som sådan en en måde ligesom at pushe deres spil ekstra på, øh, hvilket de selvfølgelig er deres fulde ret til, men det er bare sådan, om det godt kunne komme til at være lidt for e scenen, Men nu er det selvfølgelig... Altså, MLG er i store, men det er ikke de eneste eller de største, tror jeg heller ikke. Nej. Øhm, så det er jo så det, er det mindste indlættelse, kan man sige. Mm -hmm. Fordi hvis det, ligesom, hvis det ligesom var dem, der var styrende for det her dækning af e-sport, mm -hmm. Så er det værre snit. Uh, Åh oh, shit, oh, det er måske ikke, uh, måske ikke så godt. Men jeg vil ikke være med dig. Tænker du noget? Jeg kan bare smidende. godt lide at være på on the outside og så sige Yeah, MLG, what? <laughs> Snipers and no scopes and good times and hating women. What? <laughs> Nej, uh, men <laughs> i hvert fald så. Uh, jeg ved det ikke rigtig. Ja, altså. Uh, ja. Jeg prøver ligesom at have mine fokuspunkter inden for video industrien, Og det som jeg det som jeg prøver mit aller-fucking-bedste på er at holde mig opdateret om Og ligesom gøre mig klog på, så jeg ikke bare sidder og taler ud af min røv hele tiden Selvom det også er sjovt nogle gange det, ja, ja. Sådan det, så kan man jo spekulere lidt og sige at jeg, jeg synes at de her elver, de skal ikke have lov til at stemme Og så wow så, like <laughs> Og så, så, så, så, så er der ballade men inden for e-sports-industrien eller sådan scene, e-sports-scenen, e der er jeg bare ikke så klog, der er jeg bare ikke så erfaren. Øhm, det, der er jeg nok bare mere en hister her en nysgerrig skæg Så jeg, jeg synes det er rigtig godt at jeg synes det er rigtig fascinerende at blive opdateret omkring hvordan at udviklingen som ligesom, går jo, jo, jo længere frem i årene vi kommer med øh, den her unge videospilsindustri Forholdsvis unge øh, Og hvordan det ligesom har effekt på resten af komponenterne som e-sports og øh, hvad hedder det, firmaer udefra Som så viser interesse og hvordan det så udvikler sig Hvilken effekt det så har i det lange løb um, Jeg kunne selvfølgelig godt være... Kynisk og så sige ja det er det er dårligt det, Nej det er skidt det, det er starten på slutningen det er the end of all things Men igen Det kan jeg ikke tillade mig så meget Udover bare at lave sjov med det Fordi jeg ved ikke så meget om den her e sportscene det Nej ah, nej Vi får også se hvordan det, det, det foregår Altså de skal jo også, også stadig kunne konkurrere mod andre Så det ja. kan jo ikke bare fuldstændig blive en reklæde med hånd for, for deres egen titler Jo men... ESPN what up <laughs> Og det gode er selvfølgelig også, at uh, man fortsat kan bruge de her MLG-logoer til, uh, til parody-montages Ja, yeah, det er det Så kan vi jo få ESPN ind over det Og få sådan yeah. en uh, radiovært uh, der hedder det? Parodier ved inden. Yo, Chris, uh, there was some crazy shit we saw today uh, I, was, I was walking down the street and I saw this guy, He just pulled out a sniper No scope, everybody It was crazy MLG <laughs> Uh, yeah, get, get your tickets today <laughs> To the gun show <laughs> Det skulle være fedt ja. Der er mange muligheder, det, der er mange muligheder ja. huh. Lad os endelig høre fra, fra jer folkens derude hvad, hvad I synes om det her det, altså, det er måske ikke for meget sagt Hvis, hvis man sådan øh, Måske fornemmer at der er mange unge Og måske også mange af dem der lytter til vores podcast Der er interesseret i e-sports Måske nogen af dem, der er interesseret. Ja, altså Tommy han har også lidt interesse Han ser jo øh... Han ser jo en del øh, StarCraft Ja. I sports det er også. Så jeg tror nok, det er ham, der har mest interesse for det er også. Jeg ser det kun sådan sporadisk Villelobroen mm. ser også en del, så jeg ser nu jeg er lidt med ham men... Okay ja, Forstået ja. Nu må vi se, hvordan det går derude Og ja, endelig bare send jeres uh, Input-folkens, hvis I har noget at sige om den her, det er merger Med MLG Og stille og rolige, kedelige ESPN ja, det er det også egentlig med Activision mergering? ikke? Nej, ESPN var jo inde over det, sagde du ikke? Nej, ESPN, øhm Der var en god Det var den tidlige CEO ah, for ESPN ja, okay. Der var gået over til Activision for det var der e-sports Ah, og, så giver det mening Det er Activision, der. Ja, okay, så forstår jeg Okay. Oh my god. Så der var så, der var, så der var interesse for dem hos ESPN, og så gik over til Activision. Ja, ah, okay, okay. I can see it, it now. Yeah. The, the picture fits together. Nu kan du se det, the end. Yeah, prøve, yeah. Oh my god. <laughs> oh no. Oh ja, yeah. end is endte Øh, uh, Og nu skal vi snakke om lidt uh, ubehagelige nyheder, der, der har været under lang udvikling i den sidste nyhed for i dag her. Fordi det handler om øh, Red Five øh, Studios, som ja, er bosat i Kalifornien og arbejder på øh, FireFall Eller det gjorde de Måske jeg er ikke fuldt så meget med i FireFall, det kan godt være det er stadig under sådan en udvikling Hvor de kommer med opdateringer og patches og udvidelser og sådan noget, det skal jeg ikke kunne sige Men den originale nyhed den foregår sådan at det, der var lidt krise her over julen bestemt øh, den 25. Christmas Day, fordi at ifølge, en, uh, ifølge forskellige sources fra en rapport, uh, en rapport i Portagos, så uh, var der simpelthen ikke nogen uh, løn til medarbejderne fra Red Five studierne Og uh, så uh, hver anden fredag, der, der plejer der at komme en, en paycheck en, en lønseddel til medarbejderne hos uh, Red Five. Men de fik ikke nogen løn den 25. og øh, øh, efter scene, det er ikke blevet bekræftet i den originale øh, nyhed her efter sine så fik de sendt den følgende besked med sådan Hej øh, team, øh, øh, de er rigtig ked af at informere jer øh, om at, eller jeg er rigtig kedet af at informere jer om at øh, Red 5 øh, Ligesom det står nu, så øh, har de ikke... Øh, så har de ikke øh, pengene øh, nødvendigt til at sende de her lønsedler ud, der, der er planlagt til i dag øh, fredag 25. december og øh, på grund af det, så er der ikke kommet nogen lønsedler ud øh, den her uge og Red5 og The9, øh, deres øh, parent company de arbejder øh, lige nu på at løse det her øh, igennem øh, juleferien så, øh, så hurtigt som muligt og vi øh, Håber på det bedste og, og, og, og, og håber på, at de kan løse det her problem og opdatere holdet med det samme. Så det er jo en rimelig krise. Den første opdatering kommer så fra Game Informer, øh, der rapporterer, at øh, Red 5 de havde en øh, all hands-on meeting. Jeg er, ikke så, øh, jeg er ikke så bekendt med det udtryk, men jeg vil gætte på, at så, alle de. Alle, alle, alle folk de ligesom skal, skal en del af mødet øh, Der øh, om øh, mandagen øh, Et par dage efter den 25. Hvor at øh, management øh, forklarede at de her manglende lønnsedler på, øh, på Christmas day den 25. Det var øh, i hvert fald til en højere eller mindre grad øh, Resultat af at det var potentielle inv investments Der simpelthen der, der ikke... Der, der, der var en fejl med dem og, og der kom ikke noget ud af det Så dårlig investering uh, They failed to materialize Som står i Og uh, ja, de, de selvfølgelig Gør deres uh, allerbedste for at uh, Få muligheden for at betale deres uh, Ansatte den 30. december uh, men, uh, men udvikleren Overvejer sig også at uh, at, at gå over til, øh, at, at bevæge sig over til at de nu betaler lønsedler på en månedlig basis I stedet for hver anden fredag øh, De Game Informer slutter så af i denne opdatering med at sige at der er ikke noget officielt at det er Endnu en opdatering <laughs> Game Informer siger så at, øh, at, at øh, holdet, de fik faktisk deres løn den øh, 30. december men Red5 de har ikke lige givet en officiel statement Når det kommer til det Og den sidste opdatering i den her Krisenyhed øh, Omkring red Five Studio er, Der kommer der så altså en officiel statement Og øh, heldigvis var lige så alle kan trække vejret roligt derude oh, Alle øh, ansatte blev betalt Øhm, for nu Så øh, red Five Studios øh, Incorporated har nu betalt alle deres øh, øh, alle deres ansatte øh, i den, den fulde pengemængde øh, udtaler øh, studiet nu. Og de her, øh, de her øh, rygter, der har været på det seneste omkring Red 5 Studios øh, financial situation, de er ikke helt øh, nøjagtige. Og det er fordi, at der er de, øh, med Firefall for deres spilprodukt, så er de lige nu i gang med en limited account beta-test i Kina. Og derfor øh, så er de nu. Øh, er det? Så, så arbejder de nu med noget øh, second day ventilation, øh, som, øh, som nu som så når op på 84%. Og derfor øh, mm. arbejder de på at optimere og øh, sørge for at content øh, updates øh, kommer ud til både deres clients, øh, deres server clients i USA og Europa og Kina og øh, det her øh, kommende indhold øh, det her øh, kommende content det bliver nu øh, testet internt og det er planlagt til at blive opdateret til øh, øh, til Firefox for øh, US og Europas serverne øh, første øh, kvartal 2016 så det så fortsætter Red Studios med at snakke om at fortsæt med at med at udvikle content øh, Firefall og globale I vi vil sørge for fremover at have øh, synkroniserede Globale opdateringer Og ja, en, en masse En godt øh, besøg i vores Website <laughs> øh, Officielt statement slut Så Det var noget af en mundfuld øh, Der kom godt nok en officiel statement ud her til sidst Dog er jeg lidt øh, Bekymret om Omkring det punkt At øh, at jeg føler det, at de er ikke rigtig lavet til at, at snakke om de her øh, investments Som de, der måske gik lidt øh, fejl Men øh, ja. ja, nu må vi jo selvfølgelig bare håbe At nu hvor de endelig har betalt de her stakkels ansatte Der ikke fik løn den 25. december er alle dage på året, så lige den 25. december lige de ikke får løn um, jul, Ja, præcis Ingen løn øh, god jul <laughs> Vi oh, oh. bare kul i år. Ja, ja præcis. <laughs> Æ, Frem med, uh, sæbe og sukker til jeres uh, familiemedlemmer en gaver. <laughs> Æm... <laughs> en kilo sukker. god. Ja. lille Timmy. Du går lige lide den søde sand. Det er det. Eller lide noget til den søde tand. Se, se uh, lytter, Nu har vi været i gang så længe her. og Jeg har haft mm. den her lange nyhed. Jeg var sikker på, at jeg sagde sæbe og sukker. Men igen, I ved, hvordan det fungerer. All goes på den All goes på den her podcast. Ja, ja. I hvert fald, så, så jeg er jeg super glad for, at de alle sammen er blevet De alle sammen har fået deres vønd nu uh, Altså, når det er en officiel statement, så tvivler jeg på, at, at de kan snyde os um, ja. så, så, så det må vi jo huske fingre op, og håbe, at, at det faktisk er sandt Ellers så kommer der nok nogle rygter i de kommende uger i hvert fald så de her investments, de, de er sgu lidt underlige Og igen, det er også den side af industrien jeg ikke er så klog på Så jeg kan ikke snakke så meget om det Men øh, ja det, det virker også lidt til at de har deres problemer med alt det der uh, Limited accounts, beta testing i Kina og sådan noget Så ja, det, det er måske bare lidt en, en lidt hård overgang til, til nogle andre dele af deres uh, ongoing project med Firefall at ja, det lyder i hvert fald til, at deres økonomi desværre ikke er pissegod lige i øjeblikket. Mm -hmm. så, men, men det der med de investments, tror du ikke, det er, øhm, fordi de har prøvet på at lave, eller, op, op, lave, eller hvad, opret, et øh, partnerskab med nogen? Måske lave en, øh, nogle kontraktarbejdere? Jo. Og så er det simpelthen ikke faldet på plads? Jo, jo, hvis, jo hvis de skal det lyder lidt på det. hvis de skal udvide til, øh, til at støtte øh, Firefall i Kina, øh, så kan det jo godt være, at de har på nogle investments der. Nå, men jeg tænkte, er det ikke mere, hvordan var det, det stod, hvad stod det på engelsk? Okay, vi tager den på engelsk, lige uh, yeah. bare, bare lige den del. Du, du, du, du, du, du, du. At least partially the result of potential investments failing to materialize. Okay. Men jeg tænkte på, det var så var investeringer i dem, du ved, mm. som de opbyggede, eller makkerskab, eller... Ja, yeah, okay. Nu skal lige hjælpe med at lave de her... Døre til det næste creed tilspill Så hiver vi lige ja til det Altså hvor man så får mm. noget kontaktarbejde ikke? Jo. Jeg, jeg vil bare tro det det fordi de skulle have penge i kassen Som de ikke fik ja. Og så står økonomien dårligere Det er selvfølgelig Så det lyder lidt til at de sådan satte sig på at deres øh, Hvad hedder det Lansering i Kina At den så gå godt og så forhåbentlig få noget økonomi i Ja. Eller bedre økonomi Yes Men, Fordi altså det lyder også rimelig lånet Det der med at de kørte den her beta og så sagde at den der retention, yeah. second day retention, second day der var op retention. på 84%. Ja. Så det siger, at dem, der spiller det, ligesom logger ind igen dagen efter. Mm. Det var, dem var 84% af dem. Yep. Det er da sådan forholdsvis højt, må man sige, for et free-to-play-spiller. Ja, temmelig overraskende. Og jeg tror også, altså, Kina er også lidt et free-to-play-land. Ja, det er den type spiller, der er store, så hvis man kunne få et marked der, så, så ser det lyst ud. Men, altså, det lyder i hvert fald til, at de er sådan rimelig, rimelig langt nede lige nu, virksomheden. Ikke? Så man kan jo håbe på, at de får noget... Saltvand i, i sprøjten, eller hvad man kalder det Saltvand <laughs> Er det ikke det man siger? Jeg ved måske ikke Måske saltvand i sprøjten Sput i sprøjten Sput i sprøjten? Ja yeah. Jamen er det, ikke, er, det ikke, man, er det ikke saltvand, du skal have spud ind i din krop, hvis det er? Åh, oh, ja okay. Der skal der salt i vandet og sådan noget Åh, det er Det er måske bedre med morfin, men altså Så kunne økonomien ikke lige nu Nej, nej, så, målge, Nå, saltvand. så må vi tage hvad vi har <laughs> Det er det Ej, hey, ja yeah. kan også bare tage steg i olie Nå oh, ja, det er meget fint. <laughs> ja. <laughs> Jamen, vi håber på det bedste for Red 5 i hvert fald. Det var altid ærgerligt, hvis folk skal miste deres job. Mm -hmm. Ja, Især i de her øh, äh, gave tider <laughs> med julen og sådan noget. Det, det, de er selvfølgelig over nu, men jeg ikke på hvis der var mange ansatte, der fik sød vandet af de 25. Ja, ja. Spjælt her lige op efter Happy New Year 2016, ikke? Jo, ja, også det. Der er, den, der er den ikke så god. Nej. Det, kan, det kan vi ikke blive enige om, den formulering. Vi bare... er Nej. Den krise. Der er nogen, der ved det rigtige svar derude. Ja, ja. Som måske sidder og lytter med, som mm. bare sidder og tænker, fuck, hvor er de dumme. Det er Det bliver mæveligt om det. Mm. Pjat på dem. Men hvad er det alt vi havde for i dag? Det var... Eller har du lige sidste uh, må du lige ved... Det var alt øh, vi havde for i dag øhm, Dagens lektie kunne jo nok være At øh, hvis du skal Hvis du skal lave Investeringer i øh, i, øh, red, øh, I red fire, Så skal du nok øh, Være den gode samaritaner Og sørge for at den deal den kommer øh, den, den kører igennem Fordi de, de, kunne, de kunne godt bruge noget i Ja Så øh, Help out your fellow man Giv dem noget arbejde med at uh, Lave running animations I det næste uh, Assassin's Creed og sådan. Man kunne for skrive ind til Ubisoft Sådan en mail, sådan Hey, yeah. på her Dem her de laver helt vildt gode Running animations Ja, yeah. please help Det vil vi gerne have Jeg har problem med at lave kvinder Hvad siger du? Jeg har problem med at animere kvinder mm. Dem her de er helt vildt gode, <laughs> gode til det Ja, ja Mandlige <laughs> og kvindelige karakterer i Firefall Det jeg kan man bare se Ja, lige præcis det var okay, der var vist også kvinder med i syndicat Eller det var ja. der jo Ja, det kan jeg fandme lov for, der var jo Ja Så, de har styr på det, måske Måske Men så er det ikke til andet tilbage end at Be vores kære lyttere, måske om at skrive en mail, hvis de har lyst Ja På game gametest, ja. Hvis man har lyst til det Det kan man gøre men Det kan man, hjælper bare at få dig til at gøre det mm -hmm. Lige, nu. Lige nu, Drop alt hvad jeg er i gang med ja. Så, men tak fordi du lyttede med Så må en rigtig god dag Ja og det må du også selvfølgelig holde. Yeah, ja, alle må have en god dag. Alle må have en god dag.